Kita akan mengambil. Kita akan mengambil. Kita akan mengambil. Kita akan mengambil. Kita akan mengambil. Kita akan mengambil. Kita akan mengambil. 2 orang datang boleh cegak 3, orang datang jadi dia masukkan pingang-pingang tu dia dah bawa ada yang mana saya buat Aisyah Mesh orang lain yang dia buat sini kata-kata tadi 2 kita tak beritahu lah jadi dia kanya Ustaz ni saya cari Aisyah Mesh kat situ ni saya faham bahawa dia ni dah dia butuh nampak lagi dia dah mungkin orang lain lah dan di antara yang ada tu mungkin dia belum ada gambaran lagi tentang macam mana pencaharian dia mengenai agama bidang-bidang agama yang dia belum faham lagi. Pada asyari itu kan dia imam kita dalam tauhid. ikut mazhabnya dan Imam Syafi'i kita ikut dalam fiqah. Dia pun kena Belajar baca tak punya Syafi'i. Jadi di mana mungkin dia belum nampak lagi Pembahagian antara Tauhid dengan tekah tu kan Mungkin dia dan yang berapa yang lain lagi lah Dan juga Apa ni Lepas tu dia Saya cakap Hari tu kita belajar Tauhid Ini kita insyaAllah besok ya, kan lah, Kita belajar Tapi tu Temaah syari Temaah syari Tak hilang Dia ah, dekat situ Tak dapat tangkap lagi kan tu jadi saya pun fikir-fikir kan bukan kita nak salahkan dia Saya nak pergi supaya bila saya sampai sampaikan sesuatu benda kat sini Semua faham Jadi nak buat saya itu bukan senang Jadi umpayan kalau nak itu tuition matematik Yang datang berat tiga, sekolah rendah, sekolah dunia, sekolah muda, universiti Macam mana nak ajar? Tiap lagi bagi janjang matematik ke apa Berat tadika apa benda ni, <tuh> kita tak faham kan Ataupun bagi yang satu-satu-satu-satu-satu Alah, budak-budak semua niaga Alah, Ustaz ni Apa yang satu-satu-satu-satu boleh datang Betul? Saya hmm. nak bagi salah satu, satu yang bagi semua Faham macam mana tu, saya agak-agak pun dah pening dah Mungkin ada yang datang tu mungkin dia masih ada yang saya dapat semalam ya, ni yang, yang apalah panggil? Post Ustaz sebenarnya baru lagi tak tahu apa Saya memang tak zero sebenarnya Saya boleh tak saya datang Saya tak ada salah Jadi kalau yang betul dia zero Bila kita terus ke tahap agak Atas sikit pun dia dah peningan Betul tak? Dia tak tahu campur tolak bagi Tiba-tiba kita buat pecah. Kan? Jadi macam mana dan kalau saya bagi rendah sangat pula nanti yang atas itu kan kalau macam ni aku jauh-jauh datang nak belajar khilaf antara nawawi dan wafi ni macam ni dia ajar apa lupa semua lupa islam ada lima perkara ni ala boring gitu kan macam ni saya beritahu benda ni sebab biar tuan tahu apa yang saya fikir kadang-kadang saya pagi tu, saya tak nak nanti ada yang berkira, ala ini tak bahan lah, abang ni ataupun Dia saya bahas tinggi sekat, ada ni tak Kalau tak faham boleh cerita ni, kat mana betul jadi macam mana macam mana tu, agak-agak agak-agak, eh. nasib-nasib yang tak hal tu, tanya dengan kawan lah tanya dengan kawan, boleh tanya secara personal insyaAllah lah, lah. Jadi kalau kita ada keinginan nak belajar, biar ya Allah akan tu lah kita dia, kita pergi tauhid dengan Kita cipta hakikat Saya orang tu memang keinginan dia butuh nak belajar ilmu InsyaAllah Allah akan bimbing dia, saya tu dia kan Dengan syarat dia bertutup ikhlas, di mesti paham Saya datang, tiga bulan datang Itu, tak faham, tak faham Kita belajar di Madrasah tu tujuh tahun kos di matrasah kan. kalau di ini, pengajian secara ni lah kalau, kalau di universiti ni semua orang-orang lah, macam-macam lah. ni nak sampai ke PhD tu berapa? 20 tahun ni? Eh? tolak sekolah mengah sekolah mengah ke dalam 11 tahun kan kita lima 11 tahun ni? seorang rendah, dia enam, waktu tu kereta lima ni? 11 lah ni? Kau tu masuk matri di mana? Apa di BASD di mana? Ke? Bukan kekuasaan kan? Bukan kekuasaan kan? Tepat lagi lagi Kau ni kat di madrasah Sistem seluruh ni ni hampir Seluruh dunia punya sistem madrasah yang tak lagi ni Kau tujuh, lapan tahun Mungkin ada enam, tujuh, lapan Kau ada BASD sebuluh Barulah dapat yang kata, Ijazah Untuk memahami kitab-kitab Yang lebih besar untuk Ustaz ni Hello, Dari ini bagaimana rasa aku dah Ustaz <laughs> Aku morang nak Ustaz sekarang Hello Dia akan mula jadi Ustaz ataupun dia ilmu dia akan mula meningkat bila dia buka kitab Habis baca, ni, kan? nak be great, buka kitab di mutala Sebab apa yang kita belajar kan pada satu kejap Nak belajar target, sliver, exam Lepas tu tahun kedua, buka kitab pula, belajar-belajar, exam Maksudnya kita tak menghidup pun apa pengen kerajaan ke sebenarnya Kalau ketiga, lain kita, Kalau empat, lain kitab Apabila lebih tinggi, makin tinggi, makin tinggi Taklah, pun tak tahu apa yang dia baca buat kemudian habis je Mereka rasa 7-8 tahun tu, nak buka balik kita, Tengok balik apa yang aku baca Aku buat Mereka buat Apa Pana Pernah-pernah lah, buat Observation sendiri tentang ilmu yang aku baca Apa sebenarnya yang aku banyak, aku banyak -banyak ni Wau wow, dah faham, macam tu pun kadang-kadang tak faham lagi Terpaksa sama lagi, jumpa Ustaz ni saya 7 tahun belajar, tak tahu apa yang saya belajar, tak. tak ada gambaran Tapi eh. betul lah, ada FFs nombor 1, ada FFs nombor 30 kan, betul lah Tentulah ilmu ni kadang-kadang kita dah usaha, kita dah ni pun bukan Allah pilih semua lah Bukanlah bagi pahala atas kita punya Bunga usaha kita, bunga malang kita, kita datang hadiri majlis Elmoh ni Dapatlah pahala, tapi kefahaman Mungkin berbeza-beza Mungkin setengah sebagian tahun angkat jadi Ramah sebagainya Semakin mungkin dia hajir untuk amal Untuk iri ke saja ya, Semua orang tu mungkin menjadi mentor Lepas school tu dia nak politok kan Macam-macam <laughs> lah Jadi tak semua lah Tapi setiap orang tu kalau dia dah kalau dia ada keinginan untuk belajar, dah datang Sanggup, susah payah, ujahadah Untuk belajar ni pun, insyaAllah Banyak biming ni lah InsyaAllah, InsyaAllah, Saya pun ya. Sampaikan lah Apa yang saya rasa Perlu disampaikan menurut Ini ilmu Yang syairah yang Allah bagi ni Dan, Dalam masalah nak me-level Saya juga salah sebegini Semalam ni, kes tu Saya, sikit. Semalam, saya rasa sempat-sempat turun Sekiranya nak beritahu mula-mula lah sebelum tu saya nak baca sikit ada lah. hadis-hadis tentang apa nama? Eh. berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim dua tiga bagi semangat. Hadis kalau tidak amal ni eh. bukan yang satu lagi tu. Tu dapat Ustaz tu hari tu dia cakap janganlah. Kalau <laughs> <laughs> mahu solat yang garang tu tu. Hai. Dah bergantus setahun lah Menantai karya lah Menantai karya lah Sekarang tahun lah lah, ha? lah. 7,80 tahun lah lah lah Muhadisin Barangnya semua zaman dia Dia sekarang kita pandai lama tu Ustaz Batavari cukup di Siapa pula tu dia? Okay. Kat dia eh Kau buat cerita eh Ustaz Batavari kenal lah Dia comment lah kitab tu dia kata Pakai di situ je kan nampak, ni bukanlah condemn dia lah ni umum lah dia punya penilaian dia terhadap ulama dan seluruh dunia dia kata buku tu banyak hadis maulur, tak boleh pakai sepatutnya tak sepatutnya diajarkan padahal buku tu, walang-walang lah orang baik saya selepas Al-Quran, buku tu second terlaris jurni punya konditi dia dan benda tu dah tujuh puluh tahun, enam puluh tahun benda buku nak disiapakan sebuah dunia ni bukan kita boleh main buat buku cetak tu kejual kat ke kata yang jantung eh. dia ada berlaki, jenak -jenak pun dahulu ini jenak-jenak pun tahkik daripada harap sana pun ada punya tahkik dan nak masuk Malaysia pun KDN kena luluskan dulu dan kita punya Malaysia bukannya semua jahil-jahil kita punya mufti-mufti pun berdekat jabatan mufti, jabatan dia. itu bukan orang biasa pun jadi seolah-olah dia macam tuduhlah kita orang-orang Malaysia orang ramak-ramak ni tak tahu pun tak sedar pun ada satu kitab yang sedang tak apa? sedang apa-apa beredah di seluruh dunia ni kadang-kadang kita tu kira, okay, tak lah, dipakai lah, pesat lah semua kita kan dia boleh tuduh-tuduh jadi apa tanggapan orang kalau orang boleh fikir secara kita orang -orang boleh fikir. takkanlah bodoh sangat ulama' dalam dunia ni boleh PR, boleh pintu je Tapi kan Malaysia kini takkan buruk-buruk dengan boleh duduk buku tu masuk dalam Malaysia Kan? Buku tu tak boleh pakai ni, kena ada satu tu badan ni Meriksa kembali buku ni Masa benda buku tu masuk dalam tersisi dia Dia klaim macam tu Dan yang karang pun bukan Jodoh dekat, tanjung malim ke apa-apa tu kan? Mama, masa duduk kat Pandina, bertahun dia asal daripada India Dia keturunan-keturunan alur baik lah, betul Tidur kat Madinah 20 tahun Semua orang rujuk hadis kat dia Ulama Arab tu Ajam semua rujuk kat dia baca dengan Syekh Alwi Al-Maliki tu kan Antara orang-orang Maksudah -orang Madinah tu Pun Belajar dengan dia oh, Tak boleh ada Bodoh sangat dia nak Dan dia pun waktu masukkan hadis-hadis tu pun tak, Takkan dia tak pergi Ini kalau kau masuk hadis ini misti orang Tak gemba ni eh. Mesti ramak-ramak Gentang kan kalena nak, nak baca tu buku yang orang tak tengoklah. Yang dia dah dia dah melalui proses yang menakutkan dari Kelabu dulu. Datanglah kita menyuruh orang satu seorang kan, suruh beringen kan. Lupa ya kan. nak beritahu. Itu kita ni jangan judge satu benda tu. Rasa kita dah best sangatlah. Kita rasa kita dah hebat. Fikir okay dulu kan, siapa yang bawa buku tu? Buku dah berapa lama? Cuba dulu. Apa itu buku tu lah buku ni buat hadis je ni dia punya a mana zakariah ni mana yusuf dia sekarang ni dia hadis saja dia hadis Abu Fatilah dia tapi dah dia apa dari tafsir dari luar sa'at ni macam mana hang ambil yang sore-sore je takut jadi tentu orang diam entu besi balai itu pun tak benda je tu nah bismillahirrahmanirrahim Kedua-dua an Osman ibni Affan al-Dabbah, w/h. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khairu Rum" man yang tahu Al-Quran, w/Alma. Rasulul Muzi berkata, "Hala hadithu, Hassan, sahihul, takrifnya. Babu macam apa? Di tangan Al-Quran. Rangka 7. Rangka 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nasri dari Abu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Asyuri ini mudahlah masuk kepada Al-Quran, belajar bacaan, baca dan juga baca, belajar tentang hukum-hukum ataupun benda berkaitan Al-Quran. Lebih-lebih mana kalau orang-orang muslim ni ambilnya tindakan terbaik. Kemudian Nabi sibuk. an radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al ilmu ilmun fil qalbi, Fazaka almun nafil, w ilmun al lisani, Fazaka hidjat Allah ala ibn Adam. Wahul al hafiz Abu Bakar al Khattab fi tarikhnya. Insan hasanan al terbit. Hazrat Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu terbagi kepada dua. Pertama, ialah ilmu yang meresap dalam hati dan inilah ilmu yang bermanfaat. Kedua, ialah ilmu yang hanya ada pada lisan sahaja, iaitu ilmu yang kosong daripada amalan dan keikhlasan. Ia akan menjadi hujah kepada Allah terhadap anak Adam, bahawa meskipun berilmu namun mereka tidak beramal dengan ilmu yang diketahui jadi ujah ni maknanya ilmu tu akan dakwa kita nanti besok dekat sekarang haa cakap pandai tapi tak tahu buat macam tu cakap tu siapa bikin habis kalau macam tu kalau dah tahu kena buat semua dah tahu haji kena pergi buat haji sekarang nanti terbas tak semua macam tu dah tahu belajar haji ni kalau pula pergi haji tak kira ataupun wajib bagi kita tak bagi ke tak kira nak pergi ke kalau macam tu ni waktu ni kata tak ambil nanti kan kena pergi bujah ni dak jadi jadi ni rasanya Tak apa ni ya Al Muawiyah radallahu anhu yaqul sami'na wa sami'na billah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridu lillahi bihi khayran yafatih rufidain wa inna ma qasim wallahu yahdihi al-hadis al-tasri ba'du man yuridu bihi khayran dari Muawiyah RA berkata Aku mendengar Rasulullah SAW berkata Barang siapa yang diberikan Kebaikan Oleh Allah Barang siapa yang dihendaki oleh Allah kebaikan Itu sebenarnya yang sebenarnya Barang siapa yang dihendaki oleh Allah Untuk diberi kebaikan Maka Allah akan memahamkan dia kepada pendama Desara tu mungkin cetakan agak ada toleransi kan. Jadi kata guys ni, peserta yang diberikan kebaikan. Sekarang bila ikut ni man Pernah, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia daripada agama. Maksudnya ilmu lah, dia ilmu lah, eh. hmm. Wa inna ma semuanya aku ni hanya pembahagi. Wallahu ya'ni Allah yang beri. Saya lah, saya bukan bagi ilmu kat tuan, -tuan. Saya sampai ke je. yang bagi ilmu kat tuan, -tuan ni Siapa? Allah Ta'ala nak bagi Menurut kepada Aku, dia, aku nak bagi minyak ni banyak banyak Semua banyak-banyak ni, semua sikit je ke? Allah Allah Kita pulang tu, dia nak tengok hati kita lah Okey, macam apa? Kelebihan kita bagi ilmu ni Di Malaysia kita nak Tarik daripada ilmu, kita bagi kelebihan kan? Eh? sama dia mah gaji tu dia berjuta. Gaji kat sini gaji 11 11, 1100, 12 sebelah 1200. Mana lebih? Bukit Belang dapat 2000 dekat. Ini rumah dia ada ada MBP. dapat rumah sikit. Dalam majlis ilmu kan ni dapat makfirah, mumpunan, maikat, boleh pun pun pondok-pondok banyak. Ada disiplin kena macam 3 baca habis lah dengan aja. Sementara nak tunggu datang orang Okay eh jadi <coughs> saya ingin nak pakai whiteboard untuk tegak saya lebih jelas yang muslimat macam mana ni whiteboard ni letak sini lagi eh mic ni tak nampak di sana ni Boleh tulis sikit dia ada gambaran sikit bawa sini. Pada baca baju putih Pada baca putih Adakah itu dalam Barahin Awrawi Pun ada, ada yang awal Tadi pun kan Kami oh. nah, dia kot Nama dia itu jibril. dia duduk Dua Nabi Nyaman dari orang biasa Dia tanya Wahai Muhammad Dia kata Berkaitan Iman Mahual Iman Lagi awak Aliman Ampun dengan Pintah warasud Diambil abis dia, Jadi dekat situ Iman Dia kata Saudaka Kenal Dia tanya Dia kata benar Orang tanya Boleh membetulkan Selalu orang tanya dia nakkan Ini dia bertanya Nabi Jawad Dia kata betul Sebab mana betul. Tanya dia Betul-betul lah Mesti ada yang samping orang kan Lepas tu Dia bertanya yang kedua Dia bertanya Mahual Ihsan Apa ni Mahual Islam Islam tu apa Nabi Jawad Islam Anta syahadaan Sampai Jelah nabi lima Yang ketiga Dia bertanya Mahual Ihsan Lepas tu Ihsan Nabi Jawad dari sana Minta Duduk Bukan kat Mata Tara' Semua lainnya Lepas tu Dia bertanya lagi Bila ikamat Mata sahab tak tahu betul dia pada tanda dia last kali dia pun pergi waktu Nabi tanya dia lawalah a atadari manusia dia memang tak siapa yang tanya tadi dia kata Allah Subhanahu Allah atau fitnah Jibril atau ajum lahumukum dinakum itu ialah jibril dia datang untuk ajar kamu agama kamu jadi bila hadis ni ulama dia buat simpul ayat nabi kata ni kan diri datang aja agama kamu. Dia agama tu pecah jadi tigalah. Pada tiga. Nak boleh jauh ke, Arab ke, Melayu. Bistan kan. Yang pertama ni iman. Ayah mesti iman, la jawablah iman tu walaupun lima yang enam tu kan. Tapi yang tak faham iman ada yang tak soalan bagi Tak apa, apa dia bagi je, lupa ya. je. Kemudian soalan kedua dia tanya apa? Alam. Aku kendalah nak jawab. Kemudian yang ketiga tanya besar Excel. Kan saya eh, saya tanya selalunya. Jadi last tadi dia kata, Rabb aku, duha nikmatum, din Datang untuk ajar kamu, agama kamu Jadi agama tu, ulama' ulama buat kesimpulan Tiga ni lah, iman, islam, ihsan Dan hadis ni banyak kawaiyat dia banyak version Jangan nanti ustaz, saya dengar abis tu dia kata Dia tak kisah islam dulu apa tu boleh tanya ni Ustaz kata, kata iman dulu, terbalik tu oh. hadis ni version dia banyak Buka lah hari muslim dulu, dia ada banyak version Itu ada masalah Yang kita nak tekan kat sini sekarang ni agama tu bagaimana tiga iman islam eksad jadi seorang yang beragama islam tu dia mesti kena ada iman dia kena ada islam dia kena ada eksad kat sini lah dia pecah dia, dia tu. jadi untuk iman ni pembahasan dia tu lah dia tanya macam iman tadi Allah kan iman kepada Allah malaikat Guna, jangan tulis. Tahu pelajaran. ni sudah. Betul ini eh, abang Islam. Syahadah, kan? Syahadah, lain pola, kan? Tak puas sedangkan bagaimana? Eksan, kita ini pun. Jadi lama ke ter, iman ni. Cuma iman ni lah jadi zaman Nabi, Nabi terus datang sama bagian iman bawa kenalkan manusia ataupun orang Arab ketika itu itu beriman pun Nabi, Nabi dakwah dia juga ajak ke masuk Islam dan ajak dia beriman kepada Allah. 13 tahun Mekah, sebelum ijira semayang kan tadi ni, semayan diwajibkan kepada tahun ke sebelum Nabi itu 11 ke Nabi menjerah, menjerah dulu lagi orang di 11 kenabian baru disyariatkan baru diwajibkan sembahyang ada sembahyang sunat tapi sembahyang sunat tapi belum wajiblah jadi apa yang nabi buat selama di 11 tahun sebelum tu hanya bawa malaysia beriman kepada Allah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada nabi, kitab, kiamat, kepada neraka. Nabi tak buat al-Quran, tak membaca sekarang al-tauhid, tak buat solat lima. Tak buat pada lebar apa ni tahun ke-11 kenabian baru datang apa ni perintah semayam bagi dah hijrah tahun kedua okay, betul tak saya ingat baru disyariatkan puasa baru dicari zakat dan haji dan sebagainya. Lepas tu bila zaman selepas tu. Jadi Islamiklah kita tengok dia punya period tu kan nabi dihantar pada satu waktu tu sampai nabi hijrah ke Mekah ni kan. Ya. Banyak kerja terpasar Dengan Nabi Jelaga Adina Lepas Nabi dia dah pergi Mengkauan dia buat apa-apa Buat luka hajim semua tu Nanti kita ambil 2 pasar tu lah Jadi selama Nabi Kond 23 tahun ke lah 23 tahun lah Nabi jadi Nabi Maksudnya Nabi membawa agama Sampai agama kepada Indonesia zaman tu bersahabat 23 tahun kerja kenadian Dan di dalam Nabi pada period ni, bukannya datang agama tu datang sekali terus Macam kita ni Masuk Islam je, semua-semua dah wajib lah. Semayang dah wajib, puasa dah wajib Semayang malih kan? Okay. Dia turun sikit-sikit Semayang -sikit. pun tahun ke-17 Dari puasa lepas jerah, baru-baru puasa ke-2 ke Masih ke tuan ke-2 lah Nasrah sampailah lengkap sampai Nabi Muhammad, baru lah lengkap nah, Dia juga sahabat Nabi-Nabi yang mati syahid awal-awal takkan semayang pun belum lagi merasa kewajipan semaya masih memang marah yang ada dekat sana kan maknanya belum diharamkan lagi haram jadi ada dia. Jadi ini ada periode jadi ni periode lah Islam diturunkan lepas tu lepas zaman Nabi pun masih ada lagi sedikit zaman zaman khalifah kan empat khalifah tu empat khalifah nama sana Abu Bakar, Ali lepas tu masuklah zaman Nabi dah masuk zaman Nabi Anna ni itu masuk zaman tak terlalu lempat dia banyak zaman-zaman miztahid -zaman tu pahak lepas tu baru timbul zaman-zaman ulama'-ulama' tawhid ni dia panggil mutakal limin ataupun silah-silah ni pun kena belajar ke, eh? dia familiar mutakal limin dia panggil Lamaq Tauhid dah senang Lamaq nah, Tauhid Pada masa yang selalu juga Muhadisin Muhadisin Nak tunjuk sikit sejarah Islam kan? ni Ni dah rai sikit ketajun ni Nanti dia masuk boleh Jadi ada orang masuk Islam ni Dia tahu mati bayang otak tapi masih belum tak disyariah kan Tapi orang dia mati dah sumayang Maksud maka tak ada Tak disyariah Maksudnya surga ni Maksudnya kalau masuk Islam dua macam sumayang tu kan Kena apa? Sula kan? Eh. Maksudnya surga dia Tak marah pun Tak kuasa pun Tapi surga dia Gendah lah Kalau dia tak sumayang Itu nanti kat sana kita tengok Di zaman ni Pak Khalifah masih lagi ada Hukum-hukum yang sama Tambah tambahlah diubah macam main berawi mak bapak. Cenomar senaka sama Kemudian membukukan Al-Quran. Buku Quran bukan Jadi kesempurnaan agama tu yang Allah turunkan ayat terakhir sembah Nabi tu yang al yauma akmaltu lakum dinakum gitu eh. Apa kata pada hari ini agama sempurna agama ada yang sempurna nak tambah-tambah apa lagi ke? Ha, ini antara debat golongan-golongan lah yang punya yang menyebar argumen bawang kan. Boleh ikut boleh apa apa tak sempurna lagi ke? Tapi ada Nabi dengan hadis Nabi kata ah itulah sunah kutradsunah pula Khalifah Rashidun. Apa apa hadis tu. Eh ya. Ah Nabi kata ikhlas sunah aku dan sunah Kelapa Raja Dib Dan apa yang Kelapa Raja Dib tu buat oh Dianggap dia dia sebagai juga Hukum dalam Islam tu lah eh. Lepas tu Timbul pula zaman Lepas tu zaman zaman Misitahid Yang Masha Dengan Masha'il dulu Dia yang Antara yang awal-awal Yang Hasan Basri Dia bukan Empat dia mazhab sebenarnya dalam Fiqh ni Dia kata Berhuluk dan beratus Sebenarnya dan zaman tu yang famous lah, yang famous zaman tu lah Mazhab Ashab Basri, Mazhab Syafiq, Mazhab Syokhwar, Mazhab Sufiah Sauri, Mazhab Imam Lais, Mazhab Nuzahi, Mazhab Apa ni, tu lah yang famous tu, Imam Maliki, kemudian Imam Abu Hanifa, Hanifah, Hanafi, berkuma, Berkata Imam Syafiq, Berterima Ambali, Gawiz Zohiri, Mazhab Imam Tabari tambah lampak mazhab, bukan empat tu Amat ni eh? Ini kurun ke-3 Dia dah start lah ke-2 tu Kedua-an ke-3 ha, Dia dia zaman ni lah Sampai antara yang terakhir tu lah Imam Syafi'i Dan Imam Muhammad ini murid Imam Syafiq Muhammad ni Antara yang terakhir Last-last Kenapa dia last, kenapa dia nanti Ini sudah dah biar-biar kan Lepas tu zaman-lepas tu Barulah datang Imam Syafiq Tahu hehnya tanggul dia malah, macam tu semua lah kan. Bukan apa-apa lah kan. Filafilafin semua korup. Terus yang amu takzila terus malas keting mashari nata buat satu Tauhid heh yang yang yang yang benar dia kumpul kan jadi tak. Wangbon disebabkan beri jadi tak mazal ashari itu Tauhid heh asharian. Lama-lama tu juga Imam Buhari Muslimu datang Muslim pada itu. Ini masalahnya Puncul ni imam-imam hadisi, imam Bukhari muslim dan dia berdua datang setepan ni syari. Imam Syahim meninggal tahun 2004 je lah Waktu itu imam Bukhari 4 tahun ke 8 tahun Ataupun duduk-duk-duk oh, 4 peran pun dekat Bukhara sana yang belah samakan Jadi orang kata Imam hadis datulah Orang oh, tu lah Orang oh, duduk ya Yang kata imam, imam Bukhari tak tak perlu pada manusia ini, tapi manusia ini lah perlu pada membuhari. Man lah. lah, Macam mana sejarah, dia perlu itu, dia itu. Ini apa? Yang meninggal mahu datang, siapa nak? Macam mana? Orang karena tak paham sejarah ni, dah dia kerja dia apa? Cuba ada yang sini. Kenapa kita tak ikut membuhari? Kenapa nak ikut manusia ini? Membuhari man itu kan sohail, adik dia sohail. Itu dia meninggal dari ni boleh datang kemudian. Tidak, jangan ikut. Imam Bukhari pun belajar pekah dengan Imam Bumaidi Imam Bumaidi ni anak murid Majabi ni Kerana Imam Bukhari ni pula dia dah sampai satu tahap Jadi dia dah sampai tahap which terakhir Haram ni untuk bertakliq Faham kan? Eh? Takliq ikut apa? Ikutlah ikut pada tahap mengetakliq Nanti dia tidak akan bertakliq atau bertakliq jadi dia belajar mengumum dah takkanlah dia dahil jadi mestahid dulu kan nombor tu lah dulu kan dengan tu, oh, start baru timur tutak dia pun dapatlah satu member dia dulu isat kan dapat dia jadi mestahid insya Allah <laughs> tak, buka kelas macam-macam kan paling kurang pun KFB kan dia ah, start baru macam main ke daripada timur tutak anak dia sampai nak katakan visa lah daripada timur, dia pun nak tutak lepas tu, dia boleh istihad dia lah. Dia pun mustahil juga Dengan Bukhari Banyak lagi jadi ramai yang sebut semua semuanya waktu Maknanya mazhab pun pada waktu tu Tengah orang kata apa Bawa nak berkembang Belum Dan kita ni eh, Sampailah zaman-zaman Dalam sejarah tu ni kurun ke 7 lah 6-6 ratus tepih lah Mana kurun ke 7 kan Apa Monggol Orang Tarta serang badan, hati syukawak dia bunuh yeah. ya. oh, kita kitab dia buang, buang dalam sungai sampai terjeru Ketar-kitar dia berjeru oh, kan Ketar-ketar dia eh. bergurung dalam tu itu Itu segala pacar lah Maksudnya zaman itu yeah. banyak ulama' kena bunuh Kena macam-macam lah, ada yang lari, ada yang kena bunuh Selepas zaman itu, dia berkata lebar-kata Yang bila dah reda keadaan, Al-Islam dah naik balik Yang tinggal tak mazal empat mazhab dalam fikah dalam fikah ni empat mazhab di tinggal mana keselamatanlah ulama-ulama dia dan beberapa kita-kita mazhab tersebut selamat yang lain yang saya sebut tadi semua ulama-ulama dia dah kena, dah kena bunuh kita-kita heroin pun termasuklah yang dibuang atas sungai Kedil saya taklah geram-geram gini ada lagi ke apa apa mana dulu dulu tak ada sekarang empat mazhab tu macam-macam yang ikut mazhab macam apa dia Lepas turun ketujuh tu Baulah Mula orang pe Pegang pada empat mazhab ni Tengok kadang Tengok ni Empat lah. Area ni mungkin mazhab ni Negara ni mungkin mazhab ni Negara ni mungkin mazhab ni Tengok pada kawasan kan Lama-lama kat situ banyak Ber Berpegang mazhab apa, Orang awam ni ikut lah Faham eh? Okey Empat namaran ni Kenapa kita ikut mazhab apa semua ni keseja ringkas yang boleh lah saya explain lagi bagi orang faham sekejap okey, jadi begitu juga dengan mazhab Tauhid orang, orang ikut yang betul semua Asyar dan di dalam makhluk diri sahaja dan mazhab Salah Imam Ahmad pun ada mengikut juga tapi dia kerana orang nampak yang Asyar Ali tu tepih betul lagi so, lagi kepada Asyar yang ikut Imam Ahmad pun masih ada lagi sampai la ramalan kurun ke-8 tadi dah semua bersara ni dia tanya dia turun ke-8 dia lahir tahun 7 hingga kurun ke-8 dia betul betul ya dekat-dekat fasih zaman awal ni ana murid dia pun terima kasih ni terima kasih mengarang tafsir sama azim tu no. terima no. izin kasih ana murid dia imam zahabi yang Lepas tu Syaruh Alhamdulbalak tu Kalau tu tak apa Dia kan ha. uh, Pokunnya lah Alim dia Anak murid ni, dan Dia dan yang Ramai lagi, murid Dia, dia mempelabori lah pula Memang Ahmad punya Mazhab dari segi Tauhid lah Dan dia pula Menentang Mazhab ni Dia punya ideologi tu ni Asal-asal dia tak menentang Mazhab Sampai lah sekarang Mereka ni pun Dia pun tak suka Mazhab Guru hmm. bercinta Anak murid bercinta lagi Dia Bapa boleh beri dia, perpisahan itu lah. Jadi di kalangan itu lah ini tinggalah dua mazhab dalam tauhid, empat mazhab dalam teka. Lepas tu kita pecahkan aku ni kepada tiga ni. Jadi iman ni untuk mempelajari iman, mengetahui tentang iman ilmu dia lah bidang ilmu dia itulah ilmu tauhid bidang ilmu dia yang kita namakan sekarang ni belajar tauhid belajar usuluddin belajar, belajar, belajar apa lagi biologi sains yang ini yang belajar apa dah belajar bidang belajar apa lagi selalu ni hanya belajar tentang Allah malaikat kitab, nabi, rukun, rukun iman yang enam tu lah dia pas lah Allah tu siapa Allah tu macam mana tangan kita takde kalau tu ada buat kuat tangan tu puluh puluh tu tak konggung tu tu kan tangan tu kan dia tak ada tangan tapi tak sama macam tangan masih lah, betul lah teling dengan tu lah tu lah tangan banyak macam banyak lah tak ada buat lah tokong ni banyak tangan tu, tak sama ni tak ni lah ada tangan kita tak guna satu ya, kita guna kan dua tangan je. Jadi untuk membezakan tangan Tuhan dengan tangan-tangan manusia, cuma ada 8 tangan. Tuhan dia ada 8 tangan. Yani. Jadi itu tauhid yang kita baca semalam, lah InsyaAllah kita satu lagi nak boleh bahas. Dan tokoh kita dua belah, Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Satu lagi Abu Mansur al-Maturidi dia pun pada macam sama dengan kita sekarang kan. Dia tak mampu jadi dia pun akidah yang sama juga Syarih juga Cuma ada mainan-mainan punya Kebezaan lah Dan jadi semua daerah ada lain Dan dia ni dalam fekat dia bermazhab Hanafi Jadi kita syafi'i, kita mau tu Syarih lah Selesai kata tu ya eh? Dalam untuk memahami Islam lah Islam ni hukum Zohir lah yang Kita nak belajar ni ni Islam ni benda yang Zohir lah Semayang Jangan nak semayang dan perkara kena wajib akuro halal asur semasa zakat dan haji muamalat muhsyarah madah hukuman jenayah semua masuk dalam itu ini lagi ulama membahagikan satu bidang ilmu yang dipanggil fiqh boleh lagi belajar ataupun burung ataupun syariah okey dia tulis nama dia yang semakna dengannya lah Yang ni satu lagi ya. Ini usul Usul kan Usul Udej Ini furoh Usul lawan dia furoh kan? Jadi, Dia panggil furoh macam ni Lepas ni usul Usul ataupun asas Ini furoh ataupun cabang Sebab tu yang mati ni Dia bertaugir Sebab dia ada asas, dia Walaupun dia furoh tak ada Dia sempat langsung bayang Mereka cerita satu orang dia beriman Katalah zaman sekarang pun dia beriman Yakin dengan Allah mati sebelum dia mati dia tak pernah buat syrih Tapi semua itu tak pernah yang puasa zakat Dia Islam juga Dia masuk syurga dia juga Tapi sebelum dia dia nak gendam lah okay, kan? okay eh Okay dalam Untuk bermajadi Islam ni Rekah buruk orang semua Pangazam lah 64 je Pula eh, dia sejarah Tinggalnya jadi ulama-ulama telah -ulama buat fatwa Bahawa jumur ulama, Majoriti ulamak sepakat Kata tidak dibenarkan untuk bertaklik Kepada selain empat mazhab Kenapa tak boleh pula Kami tak nak ikut mazhab nak ikut pula yang hadis Itu dia punya apa Sebabannya Kami tak nak buat mazhab Kaman sahabat ada pun masyarakat ni Kaman sahabat ada pun masyarakat ni Tapi saya kata tu kan ada kat sini ni, macam mana nak cakap main jadi ulama' sepakat tidak boleh bertaklik kepada selain pak mazhab ada tu kalau ulama' tak setuju ulama' dia lah kan? tak faham lah siapa tu dia kan kenapa? yang yang buat, jumbo ulama' ni jumbo maknanya majority, ulama' besar bukan apa, apa siapa-sapa yang dulu kena kopi, eh, kita tak boleh korang lain, mazhab dia bukan orang tu punya keputusan lama seluruh dunia sepakat sepanjang zaman tidak boleh mengikuti selain ramadhan kenapa? Nampak? Membangun pemuda. Ah, buwei ha. dah ha. begitu kuat. Belakang terawal dah tahu lah banyak. Ah, buwei dah. Ah, nampak. Itu it it Jadi ulama' kata Sebab apa Selain daripada empat mazhab ni Tidak ada Sanat yang sahih Yang Diriwayatkan Daripada ulama'-ulama' Mazhab tersebut Selain daripada mazhab Senang cerita macam ni Mazhab Syafi'i tu dia punya Imam Syafi'i pulang nanti saya betul sejarah Murid dia, tiga orang yang kat Masyid tu Lepas tu dia, Mahmulat Rahim, Mahmulat Rahim Selama Raya Muradi, bapak tahun 270, lepas tu dia ni, ilmu dia dikembangkan oleh dua, dua, satu, satu, satu, satu, satu, satu, di Baghdad, sejuta, banyak, banyak tu Lepas tu, mana turun-temurun Ulama-ulama yang mengambil ilmu Muhammad Syafri ni Walaupun zaman Baghdad, orang tu, masih kita pelihara ulama dia dan kitab-kitab yang -kitab masih terpelihara, sampai dah sekarang Nanti saya akan berisil silah Siapa ni, sampai, macam ni dan juga empat mazhab yang lain tu selain daripada tu tidak ada sanad yang sahih yang mengikut ataupun kitab-kitab yang mustabah yang berkaitan-berkaitan dengan mazhab tersebut misalnya mazhab Sa'uri pun begitu juga, mazhab yang bermasalah yang, yang Sambasri atau tu mazhab Dawud Zahiri yang mana sahih termasuk Syiah Zaidiah tu yang tiba-tiba-tiba tu pun memang sahih juga tu tidak ada sanak yang suahir dan ulama'-ulama' dia yang memelihara azhar tu sampai sekarang yang boleh dipercayai Takut-takut ada apa? Penyimpangan tahrif, tahrif, macam itulah kitab-kitab ninjil, kita kitab darah kan, macam-macam pesyir dia kan Takut-macam lah tu-betul tak tahu lah, pasal ni ubah, ni ubah, ni ubah Tapi dalam mazhab kita, syafi'i dan mazhab yang lain, kita ada silsilah-silah sil kitab kita, ulama' kita, faktor dia sama, tu pun sampai macam tu ni ada istilah <tuh> lalu tapi ada juga orang-orang kita pas selebih dia. Itu sebabnya. Eh? Bukan nak azzai memang mazhab mazhab tak betul, bukan nak kata imam mazhab ini tak betul. Tak selamat gitu. Kata tak betul tak selamat sebab tak ada proof yang mengatakan law oh, ini mazhab dengan konsekuen sabri. Ini mazhab Asamasti, atau mazhab al atau mazhab Sabi, atau mazhab hari sabari ini. Padahal menurut masa banyak kan, kan? cerita tadi. Yang selamat sama sekang empat ni ada hingga Maksudnya Allah nak pelihara dalam mazhab ni sama sekang betul Selamat ulama dia ada, kita kita ke sana sekang ada Nanti kita kita Kita buat tadi, tulis sikit Faham eh? Jadi ulama' sebabkan tidak boleh bertaklir kepada Selain berlebat, alhamdulillah Ini ada satu lagi ekstra Walaupun mazhab sekarang Kita sedang bermahal Kita sedang Kita kata Ta'aikum alhamdulillah ini yang orang yang bermazhab ni dipanggil dalam masyarakat mupole, masyarakat dia, mupole, makan duduk, mcmapa belanda, pengikut orang yang ikut, ataupun satu lagi lawan dia, Oiro mupole, Oiro mupole. Tanya orang yang kamu ikut mazhab lah Kita ni mukhalid kan? Ada orang tu kena mukhalid Konon-konon ni dia klaim dia tak nak ikut mazhab Dia nak ikut kurang dengan hadis Jadi dia kita gelarkan dah bahawa dia mukhalid lah Kalau tak sedar dia ikut Dia ikut juga tu sebenarnya dia, dia tak madu Dia ikut Muhammad bin Wahab ikut Bin Bash Dia ikut Saimin Apa lagi? tu. Dia ikut juga orang! Mana ada aku tak ikut mazhab Aku ni, dia ambil Quran tak bersih je kan Bapak tak tanya, daripada kecil, daripada lahir Di sekolah pun, cikgu si nak ajar benda di sana mana? Saya ikut anak ni je Betul? Orang budak kan, nak minta ke semayang kan Ajar, eh semayang, dia pun Tak sebelah dia pun, abang-abang Dia tengok cerita macam cerita semayang Dia ikut, cerita tak kulit lah tau Ada budak-budak lahir-lahir kan bagus, bayang mandai takde takde manusia boleh claim diri dia tak tak claim tu pun bohong dia mesti ikut bapa kawan bapak dia dia dah nak kalit lah, tu supaya ikut bapak ni pun nak kemokalit dah tu bapak dia ikut bapak dah bapak dia tu ikut datuk dia, datuk dia ikut bapak sampai lah hari kalau kena lain syafiik, ni syafiik kan, lah kalau kena lain ikut bapa mamalik mamalik dia mama dah mama sampai dia sebab so, empat-empat ni pun nanti saya bagi dia punya dia punya sangat empat-empat ni -empat sampai ke nanti mamah kami ni ni buat mazak tanpa rujuk dia punya guru dia guru dia guru sampai Imam memang pun guru-guru dia sampai tadi juga memang Hanafi pun guru dia guru dia sampai tadi lah semua sampai tadi macam mana pecah tu dia Jadi semua orang ni mutalib sebenarnya dia tak nak ke aku berungar-ungar dah ya kita macam dah oh Baik cikgu bapa Ali ceri tengok macam bayang kau tepi sisi tu bayang sini ceri kat sebelah Eh, kat bapa eh. Hari yang dua, bapa. Oh, terus jujur. Kau tahu dia belajar 3 tahun. Bukan dia lah, muka muka dah tahu. Doklemu, vero mung boleh. Itulah dah dapat dah bohong ah. Kau sebenarnya orang dah dapat ilmu sikit, dah pandai, dah baca, oh, dah banyak baik pasal api, pasal hadis. Betul aku vero bukan dia. Kau nak gelar yang tu. Kau dah berapa tahun ke, kau, kau, kau ikut. Lepas tu kau pilih. Itu pun tak juga. Dia pun sebenarnya ikut juga guru guru yang salah tu. Nanti dia, dia, dia tak kelip kepada guru dia tu lah. Salaupun guru dia sepatutnya balik ke. Kau tak service, aku ke siapa ke. Lepas tu nyampu pula belajar yang tak sana. Dengan dia punya ulama-ulama lagi sana. Dia pun sama juga. Pelik juga. Kan dia tu ikut guna hormat beli waham. Dia aku ikut bintah miah. Bintah miah pun kau nak pergi juga. Dia pun sama-sama je. Mereka balik sebenarnya datang dengan aku lah ya lah. Jadi semua orang cuma kita tak fikiralah. Demi time yang banyak-banyak tu memang tak ada tak kita tak taklah dengar lagi lah, sebab seorang lama apa betul uh, ada setengah lama pendapat macam yang lima. Yang limalah maksud saya time dia ada salah. Tak nak dengar ya Allah. Dia kata lah uh, dia kata dia saya betul lah. Itu memang salah. Kita ikut je mula begini agak-agak ni eh macamempel eh, dia ya baru nampak kan dia bawah sini kita tu bah ada mimpi tu bah kalau macam tu dalam ada tu kita bawah sini nak pergi dulu apa be settle dah jom kita tarik eh lah, orang kan ini tak cukup tahu dah tu salah itu pula kita buat macam tu hmm. makna orang-orang dari situ jauh dinas sini dekat kan Bukan Islam pecah tambah lagi pecah Dalam 4 mazal pun ada juga yang, yang, yang, yang Lagi siapa itu gaduh-gaduh Tambah lagi sekarang ni, lagi gaduh lagi pecah Dia buat ya. kegurangan Kau nak tujuan dia buat benda ni pun nak Nak pecah pulang kali ni okay, kata -kata tak? Bahas-bahas, apa delek kau ni? Kau tak nak cerit je dah? Kau kalah, aku menang okay. Kau, menang, apa? Ya. kau pulang, ya. okay, kalau aku menang, aku belajar Kau kalau aku menang, aku belajar, kalau aku menang Kau belajar, kalau aku menang, Kau belajar kan? <laughs> eh, nak sama nak bergaduh pun, kan? tak boleh go Betul? Bahasa dunia lah Delek kau jatuh, ni si saya rasa orang langkut kalau duduk adim lah Dan kalau duduk jahil, kita tak diapa ni <laughs> <coughs> ok kita bertanik boleh empat petang jadi kita di Malaysia ni Syamir lah. ha, kita di Malaysia ni Syamir ni maliki di Morocco Maghribi, Tunisia Indonesia dalam usaha Nafi paling banyak Paling banyak dalam dunia sekarang ni More than 50% Mazat Hanafi China, India Dua negara tu dah tak faham Betul-betul soalan ke tu kan China, India Dan dia ni pula China, India ni ada seluruh dunia Bergantau seluruh dunia kat Malaysia Pada China, Malaysia ada India Bagi Arab China, India. Bagi pun ada China, India Bagaimana sebenarnya ada China tak Di samping dia buat business Dia pun pembangkannya juga Pandai sebab tu lah majoriti mazhab sekarang ni benda ni Hanafi tapi okay, tak betul betul best sangat divers <laughs> bagi satu sebab dia antara mazhab yang awal mazhab lah. dan mazhab latilah qadhi pada yang pertama bagi pembahagian khalifah apa ni kau tahu apa sih ya semua mazhab latilah Imam Abu Yusuf tu murid Ibu, Imam Abu tu dia Khadi Kudok pertama tu Abasyah tu Makbun yang nak apa ni Apa ni? apa? Apa lah. nama tu? Apa ni? Pemayar? Disebab tu lah Sampai ke zaman Turki Sekarang yang terakhir Sebelum dia buntuk 1926 tu Khadi Kudok di zaman tu Azhar Nafi Jadi dari kadi Kudok kadi Kudok ni siapa? Kadi Kudok ni Khalifah punya kadi Khadi ya. Khalifah punya orang Ustiusah Ha, jadi bila dah mesti besar khalifah, khalifah tu maknanya kekonggres seluruh ke dunia. Bukan sekarang ni negara presiden, perdana menteri satu negara dah ada. Khalifah ni dia kekonggres seluruh ke jadi Bila dia tu, khalifah punya tadi tu dia bermula hari, mana majority orang Islam zaman itu macam mana jelah. Kecuali tempat-tempat tertentu macam Mesir, Mesir memang betul, Syam Syipiye, lahir apa ni, bizid sampai Dewawat, sampai sekarang teguh macam tu. Yaman, Arabon, Syipiye. Malaysia-Indonesia Malaysia, Alhamdulillah Syafiq Alistair-sertair negara Syafiq Puan Dahlah Syafiq semua ni Ada yang selain oleh Syafiq ni Mungkin Hanafi ke apa ke Lagu masa tegang Jadi kita fokus dengan oleh Syafiq ni lah Ini bolehkah kita belajar mari? Kita belajar Ketika, kita ikut mazhab, eh boleh Nak ikut satu mazhab tu boleh Dengan syarat kita kena belajar A e sampai Z lah tentang mazhab tu Start saya boring ke, tapi Dia lepas tu Mayang dia bergering kan Sebab eh, lah, sebab lah, sebab lah Tapi ini mesti bergering punya Nasi sama macam sana pun Bergering sikit semua Senat-senat Macam siapa dah pergi lah Tapi buat tu pun Tapi dia tak buat dia relax, biologi mangasunai Wahhabi dia tak buat, tapi duduk Belah, belah okay. <laughs> Itu beza dia Hanafi tak buat juga kat sekejap dia, dia. Atau cara tu beza Hanafi Sekejap dengan Sarafi je Okey, setakat ni ada soalan Setakat ni Ini gambaran sejarah secara ringkas lah Orang ni, apa tu mazhar, apa tu pekah Apa tu tawhid, kenapa ada pecah Pecah-pecah, apa tu pekah Ustam satu dia, dia kita bukan satu Quran je ke kita bukan satu Nabi je ke satu Tuhan, satu Qiblat saya kena ada bercampat ada jawapan? faham eh? kat sini sebab tanya, kalau tak tanya saya tanya boleh tak tahu saya nak tanya boleh ada pendat saya nak tanya, tanya kalau saya lagi dah boleh saya banyak nak tanya Ah, ha, siapa? mazhak maliki sekarang ni eh? di antaranya Tunisia Boroko, Maghribi, Indonesia, Kan? Kalau saya suruh waktu mereka Dia budak Indonesia, Dia mazal Maliki Yang dia famous Di zaman dulu, Zaman dulu Dia famous di Andalusia Sekarang dia pergi ke Andalusia Sepanyol Hmm? Dia pergi ke Andalusia Andalusia ya? kat mana lah ya? Sepanyol Sepanyol lah kan? Mungkin masih ada pergi ke Mazal Maliki tu Yang terlalu kuat lah kan? hmm. Yang paling sikit Yang paling sikit Yang Bali ya? salim karunna ni sudah diambil alih oleh sarapi. Dan asal pun sarapi ni dia memang ada permasalahan bali. Ingat kami tadi anime mazhab bali dan dia sudah otor reski pengalah. Orang ulama tak yak tak apa. Tak yakin ni bahawa apa yang di di hukumkan oleh Ingatmian dalam apa ni majmuk fatwa dia tu mengenai mengenai hasan mazhab dia orang datang opo percaya pasal kita banyak. Takdir dia ubah. Ikut dia punya istihad dinah dinah jadi macam Imam Nawawi dan Mazhab Syafi'ilah sebagai mustahid tasjil. Kita orang Allah Allah nama nak pergi dulu antaranya. Okey, satu lagi. Imam Ghazali Imam Ghazali. Ha, cara ke masuk? Kita depan ni kita kita dah tak banyak rumal kita, kita Syafi'i saja. Bila siapa tu Imam Syafi'i dan mazhab dia ulama-ulama ni perkembangan dia asyiklah masuk. Ha. Syiah ya, ni Kenal lah semua Syiah Semangat Dia pecahan daripada tu lah Bila ada sedikit persekitan Antara Syedah Ali dengan Muak Uyah Satu golongan tu yang terlalu Maksud dengan Syedah Ali Dia pun Akhirnya digelar, digelar oleh Kau Syiah Jadi mereka ni pun Kalau ikut dalam buku Milal Wa masyarakat Masyarastani ni Dia pecah ke-12 ke buku Tak silap, kan. Setelah pulang, jadi di antara yang boleh pakai dalam teks syariah dia, apa nama kita, ada tutar, punya lewing dengan bintang punya tidak, itu semuanya Yang selain daripada itu, memang kita, asalnya sebagai umat memang kafirlah Dia nak bagi incar macam? Dia ada yang sampai mengputuskan dia sampai menganggap sana Ali itu Tuhan ataupun Nabi dan sebagainya, itu jelas jelas kafir lor. Ada yang mencaci maki sahabat Maksudnya kita sebarang dekat Tehran Berbuka hijau pagi dia Anallahu al-Bakar Anallahu al-Ammar Menahmat sahabat Menkafir dengan sahabat Itu jelas-jelas dah Rejek lah Ini Syi'at Zahidiyah ni Imam Zaid bin Ali Dia orang nisbahkan kepada Imam Zaid bin Ali Dia ni guru Imam Khalifah Kelama'at, suak, syukar Al-Jadil Al-Mutafal Bagainya ulamak semua Zaman tu memang Tahu dia ni orang yang sikah, orang yang apa Bukan sesat lah Tapi mahallifah belajar ni ni Cuma dia adalah belajar dengan wasir bin Afar Penghasil Tazilah ni Wasir bin Afar ni pula murid oleh Mahmah Hassan Basri Dia mula-mula, dia naik sikit eh Dia mula-mula belajar dengan Mahmah Hassan Basri Dia tak setuju dengan wasir bin Afar Dia tak setuju dengan Mahmah Basri dia dalam tu tentang pelaku dia sebesar dia kata pelaku dia sebesar ni mati kat dia lah, akhir dia masih ada, dia masuk sekitar-sekitar lah waktu tu tahun Maksudnya, dia ada dia tak setuju tak ju, tak aduh, dia sudah, farakal dia buat aku mandi kat ah, ah, dia aaah aku ni beki untuk Ustaz, bohong lah, tak ada awak kat situ pun. dia buat kembali, kebali, kebali. Masih bin Atta. Jadi dia pengasal Muttazila Jadi Imam Zaid ni pernah belajar dengan Masih bin Jadi ada beberapa 4 pelagama ni dia terpengaruh dengan Muttazila Sebab dia belajar dengan Masih bin Atta Bagaimana orang ada bahaya kita belajar dengan orang yang tak betul ni Kalau sekejap, kalau sikit Contoh macam Ibu bin al dia kan murid yang tanya Tapi dia orang masyarakat Yusaha, Makadisi Yusaha, Makadisi Yusaha Orang yang dalam besar sebabnya dia pernah belajar dengan Bumi dia terpengaruh dengan fatwa yang Bumi Tengah kata talak sekalian tiga tak datang so, berlambat sebab dia punya yeah. fatwa di sini terhadap imokasi ini ramak besar jadi Bumi Tengah sudah belajar dengan dia ya, kata sekali saja kita terpengaruh siap-siap jadi dengan Eman Zaid Ben Ali dia dah belajar dengan Bumi Tengah dia ada fatwa-fatwa dia yang sedikit pakai kumpulan silap ni saya tak boleh <tuh> betul. <takut>, lah. tapi saya tak boleh tapi overall dia memang suka, alih, warak lah cuma ulama' kata maknanya mazhab Zaidiyah ni boleh tidak terpelihara dengan punya kitab dengan ulama'-ulama' tidak ada ulama'-ulama' yang mengorisi, menginggal lah, waris kat dunia boleh boleh sampai sekarang ni ulama' sebagai kata tak suka tak boleh, tak boleh kita angkat sebagai benda yang selamat lah diikuti Tapi ada juga beberapa lah Antara fatwa-fatwa dalam mazhab Syihah Zaliyah ni juga Yang menyimpang Dengan daripada aa, Kita punya Resina Mahjir Mahatul Jumur Pah-Majab ni ada juga. Katanya dia, dia tak macam Dia tak kata buahkan tu menampas Apa ni? Halifah dia sendiri tapi dia sepatutnya Halifah yang jadi kata buah Setakat tu dia Dia tak kata Suha'afir ni cuma dia tak Dia tak ada Kemudian dari segi furuk Dari tu furuk tu saya sikit sikit, saya tak ingat, nanti saya berjumpa Setakat tu okey Jadi kita tak anggap lah, putar bar. Tapi kalau dia nak anggap, kita, macam mana kan? Tapi dia kata, tak anggap Anggap, dia nak anggap di sini, dia punya masalah tu Jadi setakat dia, aku ikut apa yang punya Lagi? Ya. Dalam sejarah ni Ustaz ha? Zaman Tabi ni dengan Tabi-Tabi, kebanyu Okay. Nabi Satu zaman Nabi dan sahabat Nabi dan sahabat Yang kedua Zaman Tabin Yang ketiga tabi At-Tariyan Dia okay, bahasa Melayu ni Saya Bayar sikit terus dah terus Ain je tak tahu Boleh mana Ta-bi-ain Ta, ta Alif Bayar Ta-bi-ain ta Ini jama' lah plural Kalau single Single Apa dia Ta-bi-ain Ini jama' Jama' ni plural Banyak Para-para ta-bi-ain Satu lagi Yang tiga ni Ta-bi-ain -ta tabi' tabi'in tabi' tabi'in mana dia sahabat orang yang bersih. sahabat ni siapa sahabat Allah orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah bertemu dengan Nabi Sallallahu dan matilah dengan beriman di pangis sahabat dalam dalam ini fokus terlepas ni jadi lebih fokus beri mustalah hadis kalau pakar salafi dia, dia bahas detail bab soal itu next time Mustalahadis jadi dia bahas sahabat sahabat tu sebab dan sahabat yang terakhir meninggal ikut tempat Antara yang saya ingat kat sini uh, Abu Tufail dekat meninggal kat Tufah tu baginda kata tinggal umur dia 106 tahun lebih kurang. Orang buat anggaran nama anggaran lebih fake Zaman tu uh, bermulanya zaman tabi'in ni sahabatlah sahabat yang fahamlah kan sahabat eh nubu nabi beriman dan mati beriman. Kalau dia beriman, dia pun nabi tapi dia lepas tu murtad dia mati dia tak niga sahabat. Adalah seorang dulu. Dalam 124 ribu para sahabat di Bengkong nama kita 124000 para sahabat. Adalah seorang dua tu yang butat pada zaman sampai zaman Syedna Usman Dia hidup dengan butat. Dia tak kenal sahabat. Walaupun dia beriman sama Nabi, jumpa Nabi, tapi waktu zaman zaman tu dia butat. Mati Kaisar. Dia, dia tak kenal sahabat. Nak tahu tentang sahabat, limaul hazbanah kita lah anggan ni untuk bapa di Musahad lo. Dan lebih khusus memang berhajar sekarang ni Ada buat satu kitab Tambi'i uh, Al-Ussabah Fi Tambi'i Sahabat Itu dia senaraikan nama Semua nama sahabat saya katakan 24 minggu Al-Ussabah Fi Tambi'i Sahabat Jadi dah beritahu dia tak beritahu Dia, dia semua sahabat siapa-siapa Kemudian Tabi'i ni siapa? Tabi'i ni orang ni tak jumpa Nabi Dia berjumpa dengan sahabat Berjumpa dengan sahabat beriman dan mati dalam keadaan beriman dia pun sahabat dia panggil tabi'in kalau tak beriman ataupun mati dalam keadaan tak beriman, dia tak panggil tabi'in dia panggil kafir. ok yang ketiga tabi tabi'at tabi'in tabi'at tabi'in ni orang yang tak jumpa sahabat dia jumpa tabi'in dia jumpa tabi'in dan dia beriman lah jadi dia mati beriman dia panggil tabib at-tabib ok, period time ni bila? kat sini ulama dia hilap sikit ada yang kata zaman tabib ni 100 tahun yang ni zaman tabib ni, tahun 200 habis, sebenarnya lepas 300 istirahat tak ada lah yang ni 100-100 dia ber -ber bersumpah, dia kan berdarip dengan hadis Nabi, Nabi kata khayuluburuh ni tarni semadhazi nalayu nalum Suman lazih na lalu naho sebab baik, kurun adalah kurun aku kurun dan kurun selepas aku dan kurun selepas aku tiga, tiga dan biru. Jadi kurun satu kurun apa tu? 100, 100. Eh? kan? 100, 100, 100 maknanya selepas tahun ini, start satu hijrah sampai 100 hijrah 200, uh, 200 hijrah lepas tu lebih daripada 300 hijrah ni kat atas ni, dah tak ada air. 100 tahun, sini, 100, tahun sini, 100 tahun ke sini, 300 tahun ke sini, mana 300 tahun ke atas tu, dia dah bukan lah, dari segi hadis tu yang dia riwayatkan Jadi dia boleh berdalakan lagi senang macam tu kan, selama pun Nabi kata 3 terbaik tu korong aku, maknanya korong aku dah sabat summal lazi na'il nahum, terus lepas tu maknanya tabi'in summal lazi na'il nahum, dan kurus lepas tu maknanya tabi'at tabi'in sehingga korong terbaik 2 tahun, 2 ada lagi ulama' kumar dapat peluang kata kena tengok lah umur, umur tabi'in terakhir ni mati bila. dia ha, itulah zaman terakhir dia ha, itu pula masalah pula kan ada beberapa orang dari tabi'in ha, tengok siapa yang mati terakhir daripada tabi'in tu kan bila tu bila, bila, bila, bila itu payah sekirah tapi ada ada ulama' yang sampai tahap macam tu dia gaji. dia tahu tabi'in yang terakhir tu mati bila dan tabi'at tabi'in mati yang terakhir mati bila berakhirlah zaman tu tu kena buka lah terbakat-biasaan ada tanggipi uh, macam mana kita, ni tu kitab berjajar kita berdaya bercakap lah next time kita buka ni matrasah ni buat tutah kita buat full berjajar taksir hantif bertolah supaytah tawfim taksaw menjalah ok sekalian tu jadi sekarang kita nak tengok apakah Imam Syafiq ni masuk ke tadi ke tadi tadi kita kena rujuk karir lahir lah Imam Bukhari masuk kat mana Imam Syafi masuk kat mana Imam Malik masuk kat mana Asal Barsi masuk kat mana Itu kita kena tengok tau sejarah Itu Bagi sejarah Bila akan kita kitar tabakal terdekat tu Saya akan fokus ke untuk Syafi Kalau begitu semua ni mati Tak habis sampai besok Bagi lagi, sama lagi Bila dah jadi bekas lah Ustaz Bagi kita Okey sangka ni okey? Faham? Clear? kita ambil sikit ustalah, ambil sikit semua, kita ambil sejarah, kita ambil sikit sebab dia memang ilmu agama ni, dia tak tak kontra sesama lain, Ini memang saling tak luk atau saling berkait perkara sesama lain orang belajar meka saja tak belajar sejarah tu yang dia kata, apa nak ikut orang macam tu, ikut orang berhari ke? apa sebab memang orang siapa apilah tak belajar orang berhari apa dia orang tu meninggal? dia nak belajar tak tahu cerah, tak tahu sejarah munculnya mazhab bila. Kenapa muncul mazhab? Mazhab muncul, ni yang saya cakap semasa tu, bukan dia nak pergi, register pergi harosi, apa nak buat. Satu mazhab syabi, dia register ke harosi. Mazhab, nama company, mazhab syabi. Tak tahu. Ya, pengajar semua, cipu orang panggil. Haa, ni siapa ni? Korang ni siapa ni? Haa, ni kami ikut mazhab Ibn Al-Batuti. Semua ni geng gang dia kan? Haa, dia korang macam tu lah ikut dia, ikut mazal syafi'i, dia panggil mazat mazal, ini pun mazal syafi'i orang yang panggil nama syafi'i, dan syafi'i ni bukan nama dia nanti saya akan beritahu saya ok, ada lagi, setakat tu untuk masuk ke syafi'i, fokus ok ya okay. faham kan, yang mana yang sebalam dia tanya tadi, kenapa syafi'i, kenapa ajari, ya tu lah ni yang basic kena lah iman ni untuk kita dapatkan kita belajar Tauhid ikut, mazhab, syari untuk belajar fikah syariah puluh apa sebuah kita ikut 4 mazhab dan sekarang kita Malaysia ada dengan syariah kita belajar macam ni ini Ehsan ni tersawuf ni so, saya nak jelas kan saya buat pengajian tersawuf sini surau ni air senil malam kelas tu berbeda-beda berbeda-beda habis tu dia ya, sekeluar tiap ya, pun ada tersawuf lah. Itu kalau nak saya cerita sekarang dengan lari lah macam kita kan maka marah lagi lah maka apa ni Ustaz selalu lah ok kita nak sikit je sikit, sikit, sikit. sikit je sikit. Sikit. Okay. jadi bila satu orang tu dia dah iman dia mantap dan dia dah mengamal dengan eh, syariat Ustaz sem sempurna dalam hidupan dia tapi dia sudah naik taraf kalau orang kata dia dah jadi orang yang bertaqwa yang naik lagi orang warah, Naik lagi Bila naik-naik lagi tu Kelambang buat Satu lagi fun bidang berdasarkan Sebab soalan Ehsan dia mesti benda tanya Dua-dua tiga Beda tu orang tak tanya tiba-tiba siapa Ehsan Oh itu yang kawan yang mula tu tahu kata tak tanya orang mudah muda-mula dia tu Ehsan ditanya yang tiga-tiga Setelah tanya Iman, tanya setahun oh, Benda ni Ehsan Tusunan tu pun main peranan je lah Benda tu jadi orang tu benda kegimana dia sempurna, Islam dia sempurna Dia nak nak ke martabat ihsan Kerjaan ihsan tu wah, Inilah lama-lama Buat satu bidang Bukan kuat lah Kan dia dengan sendiri kot Satu bidang dia panggil tasawuf Secara simpelnya Tuan diperahami tasawuf ni akhlaq Akhlaq yang mulih Laku dia beriman Mantap Al-Mu Tawheed mantap Tawheed pun mantap Dan dia amalkan Islam saya lihat saya ada food sanggut juga asyik-masyik berakhir akhlak buruk akhlak orang tak suka orang benci sebelumnya yang sempurna ni sebenarnya ini ada ehzad ni orang yang berakhlak baik simple itu paling simple lah nanti kalau bagi tahu yang istilah silat tersasaruh atau ada istilah istilah yang paling gharik suka paling pelik dalam tersasaruh nanti orang akan penik jadi istilah jangan jangan dipakai Duhut, penah-ah lah Kita tahu yang nanti Kita turangkan ini Ini yang betul detail lah tak? Soalnya kalau nak lah Start Business Business, besok lah mana besok? Kasi ni ada maghrib Sekejap dah Semua sampai tinggi ni lah Jadi ilmu yang membahas tentang akhlak Ataupun lebih dalam sikit lagi Terima kasih kita pergi Kita ni dia membahas hati membersihkan hati hati kita daripada sifat-sifat yang, yang tercela atau dipanggil sifat-sifat mazmumah membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah atau sifat-sifat -sifat yang tercela lalu memasukkan hati menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji makmudah sehinggalah kita mencapai satu tahap satu tahap makrifatullah hanya Allah sahaja jadi dia dia ditanya mak boleh tak saya nak kata antah ka apabila kamu menyembah Tuhan kamu seolah-olah kamu melihat dia sudah ada di hadapan kamu il tarak, fa illam tatunara fa innahu yara kalaulah kamu tak rasa lihat dia ada di depan kamu kuang pun rasalah yang dia tu sedang melihat kamu Allahu rabbikum macam tu tadi sini ada telefon dia yang keempat ambil kerja-kerja macam macam kita fikir lah semua yang betul siapa yang datang sini dia eh, takbir je Allah khabar sampai sadar dia tak diingat selain Allah saya so, pergi dua mesin ada? sekali semua hidup di mana? aku kira je kan tak kira dengan faktor abis maksudnya eh? Allah khabar sampai salam dia tak ingat benda lain selain Allah saja yang dia ingat diingat yang semayang semua hidup sekarang tiba-tiba tanah sama lah saya ha, berada itu tak sahur Biasa orang zaman sekarang zaman dulu orang tanya kan setahilin sahabat ikut dalam Al-Semayang macam saya tanyalah kau ada tak ingat selain Allah dia kata, jangankan dalam semayang Di luar semayang pun aku tak pernah ingat selain Allah. Haa <tuk> Di luar semayang pun aku tak pernah ingat Selain Allah. hati aku hanya ingat Allah saja. Haa, itu tak salah Itu tahap Sebenarnya dia ada kaitan juga Itu dia bagi, itulah tahap Yang pernah saya cakap kan, tahap Tauhid tertinggi Tauhid paling tinggi itu kan Alang hati dia, satu kan Tauhid kan satu, cuma satu kan dan hati tu ada satu dia kalau nak hati tu ada selain Allah syiriklah tu tapi kita panggillah syirik tu syirik jadi syirik khafiyah atau syirik majazi Allah ni sangat cemburu maha je buruk kita suka kita cerita ingat selain dia memang dalam hati kita ni hanya ada dia saja itu yang orang nak bagi kita zaman agak-agak tak ni mungkin kali bertemu taman ke Ok, selamat datang cukup Nanti dia adalah dia punya mazhab-mazhab dari sini Siapa, bukan sahur ni Kemudian dia ada cara-cara pembelajaran cara ni macam mana ha, Di antara contohnya mazhab Yang ni Al-Nazali Ataupun mazhab Apa ni siapa-apa ni jalan ni Yang sekarang ni Barikat Kuala Ria Barikat Nasyabandi Barikat Kistiyah Ataupun macam macamlah lah orang pun Mungkin ada ahli tarikat kat sini kot Kerana dengan tarikat lah ha, Itu antara ni cabang-cabang tersawuk tu saya lihat buku Betul Rahmat Indonesia sekarang Dia kata dekat dunia ni sekarang lebih kalau saya lebih Harikat Dan hanya 40 lebih saja yang Moktabat sebetulnya sesat Harikatnya banyak sesat 40 lebih saja yang Moktabat dan dia hanya cerita Kat bulan tu 22 saja Siapa dia? Pengasas, imam dia, amal dia Sanat dia sampai mana Amalan-amalan dia, cara talbiah dia Macam mana Tata Allah, sangat dari Bahasa Nasir Ciri Buat-buatan Mursi Itu semua Kalau ada cerita bintu Junite Al-Baghdadi Itu King of Tazawar tu Tapi atas ni Kemudian Mujazi Abus Kami Kemudian Zenun Mizri Itu tokoh-tokoh Tazawar Tokoh-tokoh Mugahak ke kan Syabin Maliki semua ni Kalau tu kotawahir tu Ini tokoh-tokoh Tazawar Rasawa ni memang gaza dia lah. Okey cukup Ini dah sepenuhnya lagi Jadi buat dalam ni. Cukup eh? ya, kan? Dah bau ha, kita masuk jambi insya-Allah. Mudah-mudahan boleh fahamlah. Ini sebenarnya macam tu kan, bila tak tertekan ni kau tak tahu kan kenapa gerak dia tu Ali, Imam, Dan, tuan -tuan, kena tu. Alimah wa Yang Dan seterusnya nak buat apa? Bacaan ekstra lah Ilmu ni dapat banyak macam-macam kan, duduk talaqi, belajar, orang gaji, buat Baca buku-buku sejarah pun daripada rumah Siapa tu? Abu Talib Pengalaman Putnamas oh. Yang Abu macam memang membentuk novel. Per Kudulatis Talib Itu hmm. dia cerita best tu orang banyak Lepas tu start baca buku tu Aku okay. boleh juga tu lah. dia ceritalah Imam Syafi'i semua Pak Razak kan? Tak siap Apapun nak yang lebih formal lagi Berilah kita kitab kita. Imam Syafi'i ke? Yang antara saya tengok yang paling ni saya eh di kitab ni Al-Mataxawil Al-Mazhab Imam Syafi'i. Ini diceritakan sejarah hidup Imam Syafi'i, dari dia sampai Nabi, kemudian mazhab dia, dan juga kelahiran dia, dia mencairkan untuk ilmu dia. Ulama dia kita-kita sampai zaman sekarang. Engkau. Am hmm. bolehlah kata 90% ada. Banyak lagi buku-buku macam ni bukan satu aja. Hah? Terjemahan. dia, ha? dia. dia. itu lah insya-Allah saya buat. Saya <coughs> tengah buat cemaat itu sahabat ni Dah tak tahulah bertahun dah habis Macam mana Bukan ni Saya rasa ada adalah buku-buku Yang tentang mazhab syafi'i, Yang ringkar-ringkar tu antara inilah Ada talib lah, udah ada talib lah Itu dia, tapi dibuat untuk novel Ada juga yang dalam untuk formal ni Rasa pergi juga Apa ni, mesti banyak Buku-buku yang cerita tentang mazhab ni Sejarah ringkas mazhab syafi'i dia ada banyak saya tak pun klik mungkin tak ceritakan saya Syafiq'i sikit itu dia, dia marahul lah <laughs> ok Imam Syafiq'i dia lahir saya kata, Hijrah dia meninggal 204 Hijrah dia lahir dekat Gaza Palestine sana. ada setengah ulama kata dia dikandung oleh ibu dia selama 4 tahun dalam bulan Allahumma ala ini qila qila ni kadang ayak kiri macam ni tapi sedikitlah Tak betul tuh tuh Allahumma mungkin dipindah dia Di asal dia dia Quraisy lah keturunan dia Quraisy keturunan Nabi salah satu soang soangnya ulama yang berketurunan keturunan Quraisy masyaAllah ya Sebab itu dia the best ini kan Nabi muhammad okay dia pun anak Hadeeth. Bapa meninggal, kucik. Terakhir lagi tak ada bapa lagi. Baca lah, saya lah. Itu di sitetik tik dan saya tengah ingat dulu baca waktu itu sekarang kita dah masuk, nyabeh, lantukunter, ingat semua ni apa apa ya? Meninggal 2004. Jadi dia apa tu? Kali berapa tahun? Tapi, uh, Ada yang kata dia bukan tabiin dan juga bukan tabi' tabi'in Sebab apa dia tak pernah berjumpa dengan tabiin. Awang kata. Ah jangan kata dia jumpa. Tu baca sejarah. Itu lah tapi tak pentinglah dia kata tabiin ke tabi' tapi antara yang boleh tempat dia ni tabi' atau tabiin. Walaupun tahun dia kan seketika saja tapi dia ni tabi' atau dia sebab orang tak pakai yang seketika dua ramah. Jangan hang pakai ikut tahun tu. Pas siapa dia kata kalau ikut tahun tu macam terlalu pula, lama. Itu sejarah kata kan, eh, ada yang kata sampai tahun 220 je dah habis dah zaman tabi'at-tabi'in tabi'at-tabi'in -tabi yang tiga tu habis zaman 220 hijrah dah habislah hadis dengan alamat berlaku saya tak nak bahas detail lah apa tu kan filah filah dalam tu, nanti kan pening lah 51 ibu Tunis tak, cakap betul cik hilah, filah, filah, filah je imamlah Qur'an Allah boleh wala yazalu mukhtalifin mana habis Qur'an ni itu seputulah tadilah Ha ayat tu macam mana? Surah Al-Qul lagi. Tambah-tambah. Dalam Quran Al-Qul ni cerita tak habis, habis khilaf dia. Bolehlah jadi macam tu tapi Allah kata munisir yang panggil dia khilaf. Kan. Okey, lepas tu dia kecil-kecil dia pun dia ni antara ilmu dia yang paling dahsyat dia belajar, dia belajar bahasa Arab, dia orang Arab. Sungai Syer lagi. Dia bela dia belajar bahasa Arab 10 tahun dengan Bani Khuzayl. Umayu, eh online so, so, oh, you kan? kan? belajar bahasa Arab tahun 2. Sasa Muhammad Shafiq tu dia ni, Sasa ni lelaki. Dia munisirafdarie. Dia puresh tabi al-tabiin kan. Baik contoh bla ada bahasa Arab mendalami bahasa Arab dengan Bani Huzail tu dia paling top ah zaman tu punya Arab paling fasih. 20 tahun dia baca. dia hafal berapa ribu baik syair tu nanti dia diwan syair, syair, iman syafi'i tu puji tak syair-syair iman syafi'i ustaz saya kata dia kata kalau iman syafi'i tak orang tak baca kitab dia boleh orang baca syair dia saja orang datang dia ni alim sah. besar iman syafi'i hafal Quran umur berapa tahun? 9 ke 7? ha? Abu Talib punya peminat baca ha? iman syafi'i umur berapa tahun berapa tahun? ha? 9 tidak salah, bukan saya yang Lepas tu, dia alfak Al-Quran Kemudian dia sibuk lah dengan syair dia Satu hari, tengah sibuk dengan syair ni Satu ulama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji Fouqaha Bukan Imam Muslim yang hadis tu ya, ni lain Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji Fouqaha, ataupun Mesti Mekah zaman tu lah Imam Syafi'i baca mula muda tu dia tu, dalam budak memang pernah tahu do, baca syahin, kan? dia baca syair kan Dia kita kau ni hidup Apa kata dalam kau, aku kata kalau kau hafal syair beribu, memang tak syar ingatan kau kan Kata kau buka hafal fiqah Dia kata, aku tu aku Dia pun belajar ala fiqah dengan Imam Sliq Sampai dia tak pau, aku jadi mufti umur 15 tahun Umur 15 tahun, Imam Syafi jadi mufti Mekah Umum beras tahun baru cakap ini Imun okay. <laughs> beras tahun jadi mufti Mekah Umum Khaled Az-Zanji Az Dah bagi dia kebenaran untuk bagi faktor Mekah zaman tu <coughs> Kemudian dia belajar tu Dia ada dengar Satu ramah besar dekat Madinah namanya imam Malik eh? Malik ke Anas Dia kata kat, dekat guru dia aku dengar ada satu ramah besar dekat Madinah Boleh aku belajar dengan dia? Boleh Dan aku dengar dia ada kitab Nama dia Muatab ia pun yang kita atau, ia pun dapat yang moto, dia far. Kitab moto tu dah sekarang ni saya sekarang ini macam, balik lagi, pasal Kembal... bangun. Kalau kita kita yang lama sekarang, tak tahu ada ibu ibu hadis dalam tu, dia far, dia far. Sebelum pergi belanja membeli, dia, dia far dah. Kemudian guru dari Muhallin Muslim muslimin muslimin bin khalil azan ini tulis surat dia pernah rekomend di kepala kebun Mekah hantar ke kepala Madinah Ada satu orang ni budak ni kecil budak, nak belajar hantar, pula belajar dia mari hantar akilah jangan pergi ke Madinah guna sampai ke kepala Madinah tunjuk surat tu ke kepala mohon ke Madinah tengok baca surat tu dia dah boleh jalanlah balik dia kata aku pula jumpa orang lain, aku sanggup lagi Kalau jumpa orang malik ni aku tak berani Gabunur takut dengan ulama' Sekarang ni ulama' kan, lagi 5,000 berjumpa, ya, cukup Eh, betul Apa lah, <laughs> kerajaan semua je betul Jual lah eh. ni Jadi Gabunur tu kata, Alamak, Tapi Kita kerana arahan dia boleh Gabunur orang Mekah kan Minta dia kepada Mek Mekah, dia pun terpaksa Dia pun dihantar, dia buak lah macam ni Gabunur ni Perkira, rumah yang malik semalam lah cerita ni banyak version ni yang saya cerita ni antara satu version lah. yang masyob lah. ada version live ni jadi pergi muamalik di tengok kereta pintu kadang boleh keluar kena apa kita ni nak jumpa muamalik aku sekejap muamalik tanya muamalik keluar lagi muamalik kata kalau nak, ada apa masalah kalau nak tujuan kamu besok datang bulu hutang uh, satu ahad menjadi mengejas sekarang aku sibuk saya bagi datang kalau ada apa lagi nak juga ni dah ya, tulis masalah nanti aku jawab besok tak ada ni lain ni ada surat kepada kawunan Terima malik pun keluar ada apa? Ini surat kepada kawunan ni pun macam boleh ke kawunan Mekah kepada kawunan Malina bahawa kami yang bawa sanggulah ni nak belajar ilmu agama dengan kau malik kita nak belajar agama pun bagi surat kawunan <laughs> mana budak tu panggil ni panggil macam ni kau yang nak belajar ni ok bisa datang biskulan Datang satu, dua, empat Satu, dia menjahkan, tak? Eh, dia menjahkan, tak? Contoh dia menjahkan kan Aku akan suruh orang Baca kan kitab makhluk, tengok Mula-mula, kena baca hadis lah Apal hadis tu kan Macam mana, aku dapat lah Ya ke? Tuh, tak? Baca? Sepuluh dia an-an, an-an, sekian-sekian Rasulullah SAW kau Lagi, lagi Lagi? Apalah Rasulullah SAW Apalah, Apalah, Imam Malik pun dah. kita kawal-kawal -kaw eh? semua kan ada kawal-kawal semua Okey, ok ok Bisa kandatang je buat aku, aku kan jadikan kau sebagai tuan kalau tentang hadis yang mana ni aku suruh kawal cik Cik pun duduk lagi Imam jadi Imam Malik punya lapang ke dengan Masyabi dia bagi ilmu pun semua Sebab sebelum tu kan Imam Malik kan suruh di sini baca hadis ataupun orang lain buka buku tu baca hadis ni takde Imam Syabi dia sebelah ha, baca hadis tu dia pun apa lah tak sebelah apa Imam ni hebat Tundung belajar lagi kan ni, Besok ni minggu depan kita nak start Kitab Fika Semua dah hafal lah ok <laughs> Lepas tu dia belajar beberapa tawar bersama Imam Malik nah, Kita sampai setengah dah share Nak pulang balik nanti Dah ha, okay? <laughs> ada keperluan tu Kita tidak akan nak tawar kan? Lepas tu dia belajar beberapa tahun dengan Malik Sampai Imam Malik pun puas hati dia panjanglah sejarah Lepas tu, tu kan dia belajar Dia pergi pula pahadat belajar dengan Imam Muhammad bin Hassan Assyibani Guru anak murid kepada Abu Yusof Anak murid kepada Imam Abu Untuk belajar Mazhab Hanafi dia ada perbezaan zaman tu. Zaman tu ada dua mazhab atau ada dua sekolah yang masyur. Satu mazhab hadis, satu mazhab harwa'i dipanggil. Satu yang lebih cenderung kepada hadis dalam membuat fatwa-fatwa atau hukum-hukum dalam mereka. Eh. Satu lagi mazhab yang cenderung kepada akal, logika yang diperlapori oleh Ibrahim Nasai, anak murid turun-turun kepada orang ni apa ni alqamah kepada gred ngasahi kepada apa ni sampailah masuk dengan ya, senang adik dekat bahasa nanti saya kecil dia menyana sana sana ni. Yang lebih kepada logik mazhab Hanafi ni, logic, bukan apa dia bila hadis tu tak berapa sahih dia tak yakin dengan hadis tu betul-betul sahih dia tinggal. Jadi duit aku berijtihad dia kata. Imamulifam punya style, dia kata aku aku rasa macam ragu-ragu jenis ni dia tinggal. Dia akan berisytiak Perkai akal Hukum, dia hukum Jadi Masyur lah mereka ni Di Baghdad zaman tu Mereka bonifak Dengan dia panggil sekolah al-ra'i Matrasah rai Dia punya ulama-ulama' dia memang semua Legat lah, berlotak kan dia Bahas, tak pekah je Macam kita kan hilalan, Dia kata macam wajib hatihan -hati, tak wajib Kita kata wajib Kita bahaskan dia Kita bagi hadis, dia bagi akal. Tak bajik ni ni Contohnya Imam Mbah Bonifah kan bila dia kata tak wajib baca fatihah kan, tak semayak kan semayak maaf kalau mahmud ma tak wajib baca fatihah jadi orang pun tanya ni orang kenapa tak wajib hadisnya kena Nabi kita ada ni ni kena hadisnya waktu semua orang kelakuan kita dah ada yee kena dah ada one by one ok banyain, ha, apa masalah dia kenapa tak wajib baca fatihah kau tak nampak ke jadi? tadi? Tadi ramai ngamai kan kelam kabut tu ni tanya tu tu tanya kan kelam kabut Kita ni nak mengada Allah seorang lah, baca Pakcik Patiah cukup lah Wakil Tu lah ramai ngamai nak baca kelam kabut lah Nampak lah dia punya lah. Faham, kan? Faham tak? Kata tu? Imam Pakcik Patiah saham cukup lah makmum tengah orang wakil Imam, wakil, makmum, baca patiah ke Allah Ta'ala ta Kan semangat yang Allah kan? Cukup lah tu oh, Ini semua baca Patiah kelam kabut lah Macam tadi lah orang ni tanya, itu tanya, ni ni cakap-cakap Tak? Ya, Imam baca Cukup, itulah rasa seriologik kan kalau saya ada tentu saya pun nak berlahirat kat kan ha, tapi orang tak tu kalau orang cakap ramai-ramai yang di pandai kepala je ya? dia tak berhubungan pun tak lah semua pun kan siapa cakap satu dunia cakap bahasa apa Perancis, Melayu, Jawa, Inggeris ke India, Tamil dia cakap sekentar kan dalam masa yang sanggung cakap sekentar pun orang yang bangga, orang yang cucuk, orang yang cakap cakap lah, bahasa pun sama-sama sama lah sama. tak taklah, faham semua tak lah punya hebat, kan? Kau anak nak kena pelanggabung-pelanggabung -pelang pula -pelang. Kalau saya dewasa zaman tu lah, saya jawab <laughs> lah Cerita lebih kuah lah, cerita tentang kenapa dia lebih pakai akal Yang berwarna al-Nafi ni dia Kan dia tak terhadir, dia tak terhadir Cuma zaman tu, belum muncul lagi Imam Wahdi kan, tu masalah ke Jadi, Imam Syafi dia pun belajar Bila dia belajar dengan Muhammad bin Hassan Syaibani Imam Syafi ni dia mazhab, dia dah beruling membalik lah Masa ni dia bukan ada mazhab hari, dia kira ikut mazhab maliki lah. Imam Syambi, Imam tu, Dia ikan Muqalik juga Bila dia belajar dengan Imam Muhammad bin Hassan Syabani, Mazal Hanafi ni Jadi dia baca belajar, belajar, belajar, belajar Ish, takpe Ini berlawan kotra dengan hadis ni Hadis ni kata lain Lepas tu dia pun beli kitab Muhammad Hassan Syabani Soal kitab, dia ada 6, 6 kitab Dia beli semua, dia ta'ah Setiap kali fatwa tu, kat tepi tu, dia buat cerita Ini Khilaful Hadis Khilaful Quran lebih 100 fatwa dalam mazhab An-Hati Masyafi'i kata waktu tu Firaf dengan korang hadis Jadi dia suka buat macam tu Dia pun ada dalam kalangan Korang ni Mahazan yang pengikut korang An-Hati'i ni Tersedia semua Masyafi'i ni itu. Bila dah habis mengaji Dia pun bahas dengan, dengan dia Ni ini tak betul kan tadi ni Aku punya hadis kata macam ni Dia buat macam tu sampai Sampailah berita tu masuk Sampai kepada guru dia Guru dia panggil dia dia kata aku dengar kau menentang masyarakat aku eh Kau duduk dalam majlis aku tapi kau kata mungkin tak betul Dia hilang dengan hadis lah tu lah Pada hari ni hantar khilaf pun lah Dia kata, sampai berita kepada kum kau hilang tentang kami Dia kata ada lah sikit eh, cuba Aku baca hadis dengan balik tu tengok lain je kau ni Ha mana? Tunjuk Dia beritahu lah Ok sekarang ni kau berdebat dengan aku dia kata, tak bolehlah, aku murid Macam kira tu kan, kau guru, murid mana boleh debat Guru, kat ada, ada. tak apa, aku pergi lesson Lampu hijau, kita berdebat Enemiah macam mana, aku pergi Aku pergi, tak bolehlah kan? Aku tak apa, kau guru Ok, tak, aku pergi arahan Ok, ok, ok, ok, debat-debat sebut Kalau nak baca apa yang dia debatkan Cerilah dalam manaqib al-Syafiq, kadang-kadang Imam Baik Haqqi, manaqib al-Syafiq, kena menfari Al-Razi atau ibnu Bi Hatim. Banyak kitab manaqib al-Syafiq, manaqib al-Syafiq, cerita detail debat -debat tentang debat-debat tu Tanpa baca debat tu, Imam Al-Syafiq mula kena tahu kan Orang memang Al-Rawiy ni, dia pun tak boleh Antaranya, pandang cerita ni Dia, ni pula lah, dia tanya-tanya satu soalan, Imam al jawab macam ni jadi dia tanya pula satu soalan yang mana Imam Syafi'i jawab bertentangan dengan apa yang dijawab yang pertama tadi. Faham eh? Jadi tadi kau cakap macam ni, sekarang kau cakap macam ni pula. Macam ni. Kita kena was Bila dia galak kan, dia tunggu yang lain, bila jalan geng-geng ni dia gelaklah Imam Syafi'i. Alif eh. Imam tanya lagi pada dia, dia jawab. Tanya pula soalan kedua yang ada kena mengena dengan salam tadi, Imam Syafi'i jawab lain kena gelap lagi eh kau tadi cakap macam ni betul cakap macam ni pula dah berlawanan tu tak betul kena gelap lagi 3-4 kali lagi kena gelap ni masyarakat dia layar tu masukan daris dia pula bersuara bila dia bersuara saja. okey dia fahas lah. saya nak cerita kita tu panjang saja. nak tahu kan? betul ya <laughs> kita buka live speak aa dia beritahu okey masalah pertama tadi macam ni tu jadi, jadi aku bagi jawapan macam tu sebab sekian-sekian-sekian Adapun yang kedua tadi masalah dia aku bagi jawapan sebab dia macam ni sebab ibtida ni sini. Betul tak? Bila Imam Rahman memang marah saja dengar jawapan seperti muka merah lah, apa Muka merah padam. Betullah dia minta apa. Okey, masalah kedua pun sama juga. Tadi aku jawab macam ni sebab macam ni Lepas tu yang kedua aku jawab bertentangan dengan sebab apa? sebab dia macam ni ni ni ni ni. Merah padam memang. Last kali semua masalah tu dia bantai pada dia Jadi semua dia dia Mula Yang gelak, tadi yang semua dia Tengok guru dia muka macam apa dah Ok sekarang aku tanya kau pula Dan Dia pula bagi lepas tu Lepas semua dia berterima Tapi dia ulama' ni dia takde lah Pelasar beraduh Oh, ada apa? Pelasar ni? Eh. Takde contoh <tuk> kan Dia kata ok betul Lepas ni dia kata apa-apa yang hujah daripada golongan muhadisin ni Alih sekolah, alih hadith ni semua datang dari budak-budak muda ni dia kata jadi para-para muhaddis ni waktu dekat Baghdad, dekat Hira, berbufah zaman tu okay, Banyak banyak orang yang hanya sekolah hadis saja Bukan ada Aliza kan, ni lain-lain Mereka orang bertemu dengan mazalat rafi je cair Tablet kan? Bahas-bah fiqah je cair, cair Sehinggalah datang kepada kami Asyafi Kami seperti harimau yang dikejutkan tidur Imam Asyafi telah bagi kami satu kefahaman, satu usul untuk kami memahami hadis Memahami fiqah dengan menggunakan hadis Lepas tu macam dia bikin buah halqa dekat Baghdad, 20 halqa Hanafi dia duduk seorang je gitu, dia baca 2-3 orang. Minggu depan, 2 minggu di minggu sana kosong sini penuh. Cuma layu bagi dekat Masyabi. Jadi Masyabi ni dia dahsyatlah. Apa pagi dia ilmu yang hebat. Jadi dia menggunakan dia boleh mengalahkan siapa ni? Walaupun dia panjang-panjang ataupun putar-belik putar-belik mazhab Hanafi dia buat dengan mudah dia jadi patahkan. Details bacaan sejarah eh? atau apa yang dibahaskan dulu, panjang tu, cerita panjang Dia yang, dia yang apa ni Dia sediakan dalam manakik dengan syariah ya? Ok, lepas tu dia dah habis belajar Dia dah habis Dia balik, kerja bakar, lepas tu dia dengan mak dia meninggal apa tu Pergi Yaman kerja kat sana, lepas tu dia kena sitnah dan tangkap dengan Harna Rashid waktu tu, orang kata orang The King anda kat atas, waktu tu nak kena hukum tu jadi bila Rasyid panggil dia, dia pun tanya bila gailau je Rasyid tengok, Rasyid ini bukan orang biasa ni Jadi sudah sedar, cak, boleh bercakapan dia je yang Rasyid tengok Oh ini bukan orang biasa ni, cara dia cakap pun orang oh, dahsyat ni Lepas tu Rasyid pergi dekat Muhammad Guru dia Lepaskan dia lah Lepas tu dia pun dekat Irak tu sebelum tu dia buas satu masa Dia dah mula buat fatwa lah kita ulama-ulama apa ni kelas fatwa Imam Syafi'i di Iraq sebagai qaul qadim. Kan ini qaul qadim. Apabila nama Syafi'i anda bertemu dalam kitab-kitab dikata qaul qadim sahaja. Lafaz qaul qadim tu bermakna Fatwa Imam Syafi'i di Baghdad sebelum dihijrah ke Mesir. Ini istilah pentinglah kan, Imam Syafi'i. Ini kena ambil tahu ni. Qaul qadim. Maksudnya qaul lamud. ni lama. Qaul ni ketaanlah. Taman fatwa hukum Masyafi'i di Iraq, di Baghdad Sebelum dia silangkan masalah dia, dia panggil tolong koding Saya terlalu detail ke, tu, macam mana? <tuh> lah? Dekat sekolah dia tak ajar ni, madrasah dia tak ajar binit -binit, <tuh>. Dia buka kitab, bismillah, terutama Tuh, Hukum hudu ada enam tu, <tuh>. dia. dia cerita lah sikit Masyafi'i, itu lahir sekian-ian Lalu ada sepuluh minit Lepas dia lahir, nak bekerja sedikit kan Saya tak tahu lah, ada yang tak setuju dengan saya, Ustaz Panjang sangat nak lah, cerita Masyafi'i ni <tuh>. Makintau eh. Tak putus kamu dalam fakul dan betul ustaz apa nama seluruh ah. Jadi kalau tadi lepas tu dia sambung lagi belajar, dia pergi belajar dengan dekat Baghdad Syam, dia belajar dengan anak murid Imam Auza'i. Imam Zahid ibu satu ulamak besar juga dan dia ada mazhab mengikut juga tapi Imam Syafi tak sempat jumpa dia dia sempat jumpa anak murid Imam dia belajar lagi ke situ kemudian dia pergi Mesir dia orang, -orang sejarah kata dia orang kata tahun 200 hijrah dia kata 1990 hijrah dia hijrah Mesir sampai Mesir dia belajar dengan anak murid Imam Melaith bin Sa'ad itu pun mustahid usaha juga tu dia ambil ilmu daripada Imam murid Imam Melaith bin Sa'ad dan pada zaman tu mazhab maliki famous di Mesir imam siapa duduk buka alkah kat Mesir terus bungkus mazhab malik sampai dia kena pukul kena belasah Hei? tak tahu pesan mana istri-istri depan tak edi kenapa tak edi kena belasah Syah? tak tahu ada saksi mana tu kena belasah dia macam tu lah orang sampai kena belasah pasal dia punya kemahsyuran dia kemantapan dia, dia buka majlis dia dia start di bismillah kawalallahu ta'ala, kawal rasulullah Allah tu lahir ke dia, masyarakat hujah dia memang asyarakat lah, sampai mazhab maliki dia, dia tu, senyap semua, kali ke syakir nah, di situ bila dia berfatwa di Mesir, dia dia panggil qawul jadid al-qawul al al-qawul jadid atau qawul jadid fatuan baru ni penting kan dalam adat syarie bila kita bila kita kecil-kecil tak jugalah kita besar. Ini kalau kodim kalau kod jadi kat situ je kita nampak Imam Syafi'i ni kan dia, orang ni kalau dia tak kata AA dia nak kata B nak buat pendirian dia payah sebab tu mazhab-mazhab yang lain macam yang mazhab Hanafi dia dia buat satu fatwa dah buat nyamataan ni tiba-tiba dia dapat hadis pula baru sampai kat dia hadis yang sahih dia nak ubah fatwa dia disebabkan hadis baru berat Maksudnya dia dah dia dah ajar bubuh-bubuh tahu misalnya kan bertahun-tahun ajar mato macam ni -tiba tiba-tiba dia dapat satu hadis yang kata berlawanan dengan apa fatwa dia ha bila ubah macam tu dia berat sikit banyakkan mustahil imam syafi dah ni dia dah dekat ni dia pergi belajar dengan imam lain dengan imam anak ulai muzahir dia, dia nampak benda baru dan dia dapat lagi hadis-hadis yang baru, terus dimansuhkan Qawqadim. Dia buat Qawqadim. Jadi kat sini ada jelas ni, ulama' setengah ulama' Syafi'i kata, Qawqadim ni memansuhkan Qawqadim. Tapi ada setengah ulama' kata, tak mansuh, Cuma, dia mentarcih Qawqadim saja. Ada yang kata macam tu, ada yang kata macam ni, ada yang kata tak boleh diamankan langsung Qawqadim. Ada yang kata, cakap macam tu, kawal Khaldim kau, kau, yang bertentangan dengan kawal Khaldim saja yang tidak boleh beramalkan tapi kalau tidak bertentangan, boleh diamalkan dan dia bukan mangsu macam-macam habis itu kan satu betul tak? boleh tahu nanti, kawal hmm. yang penting nak tahu ada dua kau kawal Khaldim, boleh jadi Imam Syafi'i dan juga kawal Imam Syafi'i berjadinya di Mesir ni dalam satu bab misalnya Imam Syafi'i dia buat fatwa, dia bukan buat fatwa satu-dua eh. Kan dia berkurang 4-5 tahun lah dekat negara Dekat Mesir tu masa dia mengajar tu Mungkin tahun pertama tu dia kata Satu hukum untuk sekian perkara ni Sunat dia kata Jalan lagi 3 tahun lagi dia kata Dia ubah lah Dia kata oh, dia bukan sunat Ini aku dia wajib Contohnya lah. Jadi bila terkumpulnya fatwa-fatwa Khal Jadik dan Khal Jadik dan Syafi'i ni ulama tengok Ish dah nampak dulu Rupanya ada 3 kaw tu Kejap kereta-kereta senar, kejap kereta ubah Kejap kereta wajah jadi Masa kuih betul Haa, eh? ha, kilau lagi Imam Syafiri sendiri dah kilau kan? Macam saya lah kan, mungkin saya cakap macam ni Sebelan depan saya cakap lain pula Ustaz tu cakap macam ni, sekarang cakap lain pula Mana satu betul Ustaz? Haa, tentu dah ada juga Adakah kerana dilupa, lupa? Adakah kerana di, Imam Syafiri tu Tak cahkan lagi dia punya call tu? Ha, itu tak sempat tanya Maksudnya so, dia meninggal tak sempat orang-orang nak, nak tanya Masyafi'i dia meninggal ha, Jadi seolah-olah dia meninggalkan satu apa, Tanggungjawab Ataupun amanah kepada Ulama-ulama yang akan meneruskan mazhab Dia ni untuk mencari yang mana yang lebih rojah Siapa dia tu? Ha, ini cerita yang paling panjang Itu lebih kau majlis dia, dia pun meninggal lah 204 Kat Mesir Selesai Imam Syafi'i Kemudian bila Okey, ya, sangat boring, tak boring Teruskan Jadi, bila Imam Syafi'i dia dia, dia, kan, Syafi dia dia boleh lahir, dia belajar Nampaklah kan, Imam Syafi'i ni dia Tawaf semua dunia dulu. Belum, Belajar dulu, belan belajar bukan belajar Dengan ibu-belan, tak belajar dengan Wawak besar-besar, pendiri mazhab Mishtab-mushtab besar-besar, baru dia Buat mazhab sendiri, itu kelebihan Imam Syafi'i Berbandingkan dengan Imam, Imam, Ada, Imam Malik tak keluar badinah, langsung Imam Malik tak keluar Madinah langsung, duduk kat Madinah je Dia tak nak tinggal tinggalkan Madinah sebab dia sayangkan tinggalkan kubur Nabi Imam Bonifah duduk kat Baghdad je, pergi keluar pun tak jauh sekali dulu. pergi haji, balik Banyak, Imam Syafi'i, satu dunia dia tawar ha, Syau, Mesir, Baghdad, Madinah, Madhukah, Yaman, mana lagi Untuk kumpul semua ilmu, hadis semua, oh buat bazaar tu boleh bazaar, kat situ dia dah nampak kan ha so lepas tu dan dia belajar Arab, 10 tahun membeli Guzel kemudian dia membeli Quraysh lagi kan dan dia ni yang terakhir pulak tu biasanya boleh handphone model yang terbaik model mana, model awal tu tu sekarang ha semakin latest semakin upgrade tu kan Buat, punya model dia kan nak pakai yang 22 tahun tu punya phone hmm? mana yang baru macam Masyabi ini dia mazhab antara yang kata last last jadi dia sudah tapau semua mazhab dia buat mazhab anai kan dia, dia tengok lah oh, mazhab maliki oh ni ada kurang sikit nampak ni mazhab Hanafi kat sini ada ni mazhab ni mazhab ni ok dia kumpul oh, semua ok ni mazhab tu uh, tu mazhab macam ni lepas tu semua so, oh, ulamak kata that's it Syafi is the best tak puati berarti Hanafi je tu tak puh masuklah <laughs> ajakan terbukti 10000 ulama uh, imam ni imam Suki yang bagi tahu nanti masuk sini kita kurang 8 ni mana dia sebelum ke lah sebelum zaman dia dia buat satu kitab namanya at-tafaqatu syafi'ah 10000 ulama yang sudah mencapai tahap mujtahid bermazhab ke mazhab syafi'i tidak selain daripada mazhab Syafi'i Ulama' ulama' dia yang mustahid Banyak tu mengikut ramai lah ya? Imam, Imam Hanabi ni ikut More than 50% Around the world Mereka sekarang pun Wah, wah Satu ulama' ni nilai dari segi buah Lebih kot Satu, Dua rekat semayang orang Lebih berharga daripada semayang Dua rekat seluruh dunia ulama' Orang jahil lah Orang jahil main sembahyang seluruh dunia Nak lawan dengan dua rakan Orang halim ni sembahyang Tak boleh rawat Sorang baik -baik, lah Pergi betul halim lah mana ni mana, mana ilmu yang dia ada Dia, dia perform dia punya sembahyang Dengan ilmu yang dia ada tu Kalah Walaupun nak challenge dengan Seluruh dunia punya orang jahil Semua orang rakan pun tak boleh Tiba -tiba, tak, Silap tak salah Jahil dia tu Dia main-main tiba-e Wah Jadi, ni, sepuluh ribu lama yang sampai kita ke Jalan Mesytahid Bermazhab Syafi'i Siapa dia? sepuluh buah? Bukahlah kita tak masuk pergi tu Ada lapan jilid ke jadi? Enam jilid, darul putuh Alimia Daripada Alib Sambaya Semua dan ikut zaman Cek ke, kat nama ibu ketah tak sedikit ke situ Kita nak masukkan -masuk nama segi tu boleh itu dah sampai ke-8 ni, lepas tu Lepas zaman kurang-lapuh banyak lagi, lagi. Ha, Itu dah kena cek yang, yang ter tersebut kitab kita Tuan Saya rasa Ibn Syekh Yassin Al-Fadhani Itu 1,300 cintilah lagi Itu ada kena kita kitab Tabakul Syafi'ah juga Itu lagi, tambah lagi banyak Saya Ada orang makarang untuk kurun dia saja Ramak ni Untuk kurun ni, ramak kurun 2 Cek sini lah itu, itu Banyak sekali Sekarang tu dah cukup dah eh Okey, kemudian boleh memang siapa dia dia meninggal yang ambil ale, kemudian dia al yang buat itu, membuat itu, membuat kena tangkap masuk penjara pasal masalah Quran maklum, Imam Musany yang ambil ale, so sini nama nanya kan, so saya mati si dengan nanya apa, ada sini dia berganti, terbaik tentang guang ni lah mengganti, mungkin dapat daya kan, dekat ni boleh, <coughs> jadi. Bila Imam Muzani meninggal, Imam Sulaiman Rabi Al-Muradi ganti Sampai lah dia umur sampai tahun 270 hijrah Ketika berkembangnya Mazar Shafiq itu Ulama-ulama' di seluruh dunia datang nak belajar, belajar Mazar Shafiq ini Dan ulama' akhirnya Terpecah berdua Maksudnya dua, dua area lah, bukan pecah dua apa, dua area Satu Baghdad Satu lagi Khurasan Jadi bila Di Baghdad ni Imam Abu Qasim Al-Anmati dia membawa, mengembangkan Bazaar Syafi di Baghdad Yang mana dulu Muhammad Hanafi punya mazhab dari situ kan Dia bawa mazhab ni, perkenalkan dekat Baghdad Imam Abu Khas Al-Mati kena ada, tak nak boleh nama-nama ni Ibu Surij Utaib Utawariz Maka itu banyak-banyak cerita panjang Kemudian di kerasan ni Antara yang top-top alamak -top, dekat kerasan masyarakat ni Abu Bukal Qafat Al-Syashid dan sebagainya Kemudian setelah beberapa tahun Berpuluh -10 tahun tu, lalu setahun ke Datang satu ni nama ini, Imam Maharamai Imam Haramain datang Menggabungkan dua tarikat Tarikat Syafi'i di Baghdad Tarikat Syafi'i di Farasad Sebab apa ulamah Lepas itu dah mungkin macam kawal pun dah makin lama makin banyak, makin banyak fatwa Makin lama, makin berkembang-kembang Jadi dah jadi khilaf dalam mazhab dah banyak Jadi Imam Haramain kumpulkan semua tu itu dia, aa, Jadikan satu Sebelum tu saya nak patah balik Imam Syafi'i punya kitab Apa ni, dikawal pada Al-Hujjah itu tak derah tadi, dia tak buat aja tak. tak. Adapun kita kita perjadi di Mesir yang jadi yang lah, yang pertama Alum. Kamilah kita Alum ya cebi. Yang boleh kita Alum. Tidak tahu. Tidak tahu. Dari Timur Selatan itu yang paling muktabah yang kedua Al Imla, yang ketiga Al Muhtasal Ghwayti, yang keempat Muhtasal Buzani. Empat kitab Imam Syafi'i ini yang tabar Yang di apa? Yang di, di, di, dijadikan Sebagai kitab indah Kitab berjugang utama Kauh-kauh ataupun fatwa Imam Syafi'i Masa syafii Kemudian tadi dah pecah dua tadi Jadi Imam Haramain ni Dia kumpulkan semua-semua fatwa-fatwa Imam Syafi'i dalam empat kitab ni Dan juga semua fatwa-fatwa Yang berkembang di arah Iblisat dengan Bagedan ni Jadikan satu kitab Nihayatul matlab fi dirayatul mazhab 40 jilid Tidak mantu Nihayatul matlab fi dirayatul mazhab 40 jilid Ingat cerita mazhab penyebab kemanaan ni, dia jelas Imam Haramain, nama dia Tahun turun keempat dia berdua, turun keempat kelima Kemudian Imam Haramain ni ada murid nama dia Imam Bazzari aa, Yang diperlubuh, betul? Imam Haramain ni ada guru nama ni Imam Ghazali dah hidup 450 hijrah Imam Ghazali ni meninggal 505. Imam Ghazali ni dia boleh dia belajar Imam Haramain dia tengok kitab Imam dia kan 40 jilid ni sampai makiamat tak habis lah. Aku tu. nak baca kitab 40 jilid ni? Dia pun kaji buat ringkasan satu kitab dia bagi nama apa ni Al Basir itu pun tebal sangat. Jadi 40 jadi berapa saya dia tak nyatakan kat situ tapi masih besar lagi, masih banyak lagi jilid. Dan Al-Basid yang tak cetak sekarang. Kemudian bila dia tim Al-Basid ni dia kata ini pun besar tebal dia ni tak bagi juga orang belajar ni. Eh. Jadi ringkaskan lagi jadi Al-Wasid. Al-Wasid saya ada rumah 8 jilid. Darul Darussalam. Dar Dar 8 jilid. Tu cetakan sekaranglah. Al-Wasid daripada Al-Wasid ni 8 jenis tu dia ringkas kan lagi jadi Al-Wajiz satu jenis kita akan sekarang lah Al-Wajiz jadi Imam Ghazali tengok tu oh, dia dah ringkas ringkas ringka. dia dah buat terbaik mani ringkas ni mana-mana dia pilih kaupol yang paling tepat menurut pentarjahan dia lah Imam Ghazali ni dia buat kita Al-Wajiz kemudian itu dia pun meninggal banyak lagi kita sebenarnya Al-Qurasa dan sebagainya tapi syed baby yang ringkas yang panjang lah. Kemudian patut datanglah satu zaman lagi nama Imam Abu Basir Ar Rafi. Dia pun telah mensyarahkan kitab Al-Wajiz daripada Imam Ghazali ni. Nama dia Al-Muharrar. Kitab Muharrar. Satu jilid juga. Saya dah bagangkan dah betul. Kemudian tu syarah yang yang ada lagi satu lagi syarah yang agak panjang lebar. Yang panggil Fatul Aziz. Syahr al Kabir Fatul Aziz. Bukan 16 jilid ke? Itu betul. Ini satu jilid untuk ringkasan fatwa yang 16 jilid untuk bahas filaf di antara ulama ramah Syafiq kemudian lepas tu, dia meninggal 8 tahun lepas tu dia melahirlah satu imam al-Jalil al kabil al-Muqarraf al, al alama al-Imam al-Nawawi oh, ini kita punya the the, the... the biggest lah imam Nawawi ni oh, imam Nawawi ni baca lah antara lewat hidup Nawawi ni kan orang kata, baca kitab dia aja dapat berkat nah, Nawawi ni. putuk nama dia dia dia orang paling berjasa dengan masalah macam ini, kan? Tapi tak ada orang lain macam ini. Tapi memang kata antara, antara yang bawah tu lah. Dia Imam Imam Nawawi lahir 631 izra' Dia meninggal 676 hijrah. Tak muda je, tak kahwin 45 tahun dah meninggal Imam Nawawi pujak, tak kahwin Tak sempat kahwin kot Bukan tak kahwin, sempat rumah 45 tahun meninggal lah 45 saya sayang dia, kalau dia hidup 60-70 tahun pun dia ada buat satu kitab muazzab tu yang wah eh, saya ada tu 22-21 cilid 22 cilid kalau tengok gambar anak kitab saya katakan, wah yang paling panjang tu ya tu tu kemudian Imam Nawawi ni dia syarah kitab maharah tu jadi memang yang orang fahim yang tadi tu jadi minat asli tulipin Nama ada kenapa kita tu minhaj at-talibin satu jilid juga ringkas sikit dia boleh muharrar itulah Disitulah kita ambil segala fatwa dalam mazhab syafi setelah dia mentarjih mensahih menilai Semua dia buat minhaj at-talibin dan fatul aziz tu yang nak jilid, belau-belau jilid tu imam rafin yang besar al-syahrkabir tu dia ringkaskan jadi 8 jilid saya ingat maknuh rawatut talibin yang pertama Min Haji Tualibin Yang kedua Rao Tata Tualibin Di situ dapat diri panjang sikit Dia bahas khilaf-khilaf dalam lama Dalam syabi eh? ni Semua isteri yang kita Maksudnya khilaf apa? Ada pendapat lain lah. nanti Nanti dia bahas dia ya. Kenapa ada khilaf dalam syabi ihli? Ya, itu nanti tengah akan bahas juga <coughs> Korang ni seolah bukan belajar Afrika syabi, tak khasus dalam alam syabi ni Ini saya pun bertahun-tahun nak dapat Maklumat-maklumat ni, ni korang dapat Sejap ni eh? itu kan. Okay. Lepas tu tu dia minhaj dengan raudah. Yang kat sana minhaj tajdid al-adawatul talib. Kemudian dia ada lagi satu karang lagi satu kitab syarah kepada kitab Imam Abu Isa Syarazi ni al-muazzam moyang kitab dia. Isyarah namanya al-majmu' 22 jilid tu. Kitab al-majmu' ni iyanya Kalaulah komplit akan jadi kitab Terbaik di dunia lah Seperti dulu sampai sekarang Dan tak ada kitab yang dikarang sebelum tu macam tu Dan tak ada kitab yang dikarang selepas tu macam tu Tapi saya dia meninggal sampai bab Peribab Ya boleh kan ni Kitab Fikan kita baca ni Dia susun berbab Bab Tuhara, Bab Kauzan Bab Jemaat, uh, Masyarakat uh, Sunal -suna, Sampai, Bab uh, Puasa, Zakat, Haji bak, Masuk, Bab Uh, play bike ataupun muamalah jual beli, sampai bak ribak dia telah panggil dia tak habis itu pun dah sampai ke 9 jilid 9 jilid, kalau bak ribak kitab tu dia akan bahas segalanya misalnya, hukum menyapu menyapu ayat di rambut misalnya, apa dalil Al-Quran dia apa dalil hadis dia apa kau, kau ulama tentang masalah ini? apa kata sahabat, apa kata tabiin? apa kata wistahil, apa kata dia? semua punya kau tentang masalah tu, di nukil tu, Kemudian dia tarjat, menurut saya yang saya ini dia. Bukan dia tahu masalah, masalah ni, dia tahu seluruh mazhab punya masyarakat, sampai perlahan dan semua dia tahu Ni alim tak alim tak tahu allah Jadi memang Ustaz Batubari tu, dia kelah nukil dia suruh nak keto kan macam Muhammad Imam Nawawi. Kat situ dia nak dia dah ada tipu boleh kan Ya miskin Dalam uh, kita majmuah Imam Nawawi telah mengatakan bahawa dalam bab ini dibaca skes ke dia ambil yang mana yang dia rasa betullah. Ah uh, jadi ingat Imam Nawawi pada tempat itu dia tak baca semua. Kanat betul perbahasan. Kita nak baca semua. Kemudian mula Imam Nawawi kata apa tentang ni kemudian dia rajihkan apa? Apa yang dia rajihkan? Betul Ini dia ambil ni Nak cerita lah Maknanya kitab tu memang Nak cari kawal siapa-kawal siapa Dalam tu banyak Dalam tu lah Dia panggil Fikah Mokaranah ni Membandingkan mazhab Jadi dia, tar dia tarjah mengikut dia punya Dia punya tadjah Yang mana awak ingat Itu mazhab ni dia. Itu nanti siapa nak takasu dalam Fikah Boleh tak buka kitab tu Kemudian Ah di sinilah terjadinya apa ni uh, dalam mazhab Syafi'i ni. Jadi ulama semua sepakat Untuk mazhab Syafi'i ni kita tak boleh ambil terus daripada kita rujuk. Kita tak boleh ambil kita memuzani pun tak boleh. Ataupun kita memang kata ni fasih wajib riyang saya katakan tadi kita tak boleh ambil fatwa daripada kita tak tahu. Kita nak ambil fatwa hanya boleh ambil dalam muttafaqun alaih bain ar-Rafi'i dan Nawawi. Sepakat di antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itulah yang kita pakai dalam Malaysia ni. Kemudian kalau ada khilaf dia antara Iman Nawawi dan Imam Rafi'ah apa, apa, apa, apa jadi? Ambil Imam Nawawi. Utamakan Imam Nawawi. Okay. Jadi macam mana? Saya tak ada kitab ratah, saya tak ada kitab menengah, saya tak ada kitab muhararah semua macamana. Dan zaman dulu lama pun still career macam ni ada. Okey. Itu kita panggil apa ni? Pen tahap pertama. Dia panggil tahzib pun awal Dalam Tengendal Masjid Syafiq kan Lepas tu datang lagi lama besar-besar lagi Lepas tu datang Imam Sufi, Ibnu Arifah, Imam Asnawi Imam Burqini, Imam Zarkashi, Imam Zakaria Ansori Datang lagi lama besar-besar yang lebih hebat Dereorang pun lama besar kan Dia orang tertarjeh juga Macam Imam Asnawi tak setuju dengan Imam <coughs> Asnawi Yang ni tak setuju dengan Rafi Yang ni kan, dia pun nak jadi tertarjeh juga kan Haa okay, macam mana? Sampailah zam turun ke sepuluh Kitab minhaj Hajj ni, minyajah tulibi ni Beribu ulama syarah kitab ni Antara yang masyur Yang menjadi pegangan Dan dijadikan sebagai sukatan Untuk tahkid kedua Yang pertama, Tuh Fatul Mahtaj, Imam bin Hajjah Al-Haitamin Syarah kitab bin Hajj 4 jilid dan Tuh Fatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar Haitami itulah yang terpegang Yang kedua Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Imam Ramli meninggal 1400 14 Hijrah. Dia dan dia digelar gelogan Syekh Israfil. Imam Hajar Haitami sezaman dengan dia, seguru dengan dia tapi meninggal awal sikit tahun atau lebih. 984 tak lah silap. Dia meninggal lama sikit Imam, Imam Ramli. Jadi dua ni macam mana tadi Imam Rafi dengan Imam Na'awi Pentahki pertama wazhab Syafi'i Imam bin al Hajar Haytami ya eh? Bukan asqalani Dia ada dua tu Asqalani satu lain Itu muh hadisin Syafi'i juga Tapi masyur kepada hadis Dia juga Tapi Dia muh tu hadis Ambil al-Murin lah hadis Ini untuk wazhab Syafi'i Imam Al-Hajjar Haithami Kitab dia Toh Kutul Mustaj Banyak kitab ada Tapi yang paling kita ambil pegang Toh Kua Kemudian Imam Ramli Nihaya Nihayatul tul Mustaj Syarah minah tulgi banyak lagi kalau nak ikut kan, cekuklah Jadi apa-apa hal -apa, pun apa, apa, rujuk Banyak tufrah dan Nihaya Kemudian datang lagi selepas tu Imam-imam yang syarah lagi ditak tufrah Buat asyah, setetan kaki. Sampai lah zaman kita sekarang ni Tak hati-hati ni mazhab, mazhab ni Diteruskan, diteruskan ulamak syarah Lagi syarah, lagi ringkas, lagi syarah, lagi ringkas Lagi ada yang buat dalam bentuk nazam Dalam bentuk ni dan antara hasiah-hasiah yang kita pakai dalam nama yang terletes lepas tu macam-macam lah Nanti Isyar Al-Hasyah ah Ubadi ala Tufar boleh pakai Kemudian Isyar Al-Hasyah ah Syiburah Malisi ala Nihaya Ibn Ramli boleh pakai Kemudian anak murid yang mengajar Al-Tamin di dalam kitab Fatul Muin Tengah kan Fatul Muin? Familiar kan, kot, dia mana yang mengajar Al-PK Fatul Muin ni anak murid yang mengajar Al-Tamin dan di dia ada hasiah ni dia panggil i'anah atau talibin, dia pun boleh pakai, ada hasiah yang boleh pakai boleh diteruskan kemudian ada kitab Imam Sulaiman al-Ujahiri dia, dia syarah daripada mazikaran al punya kitab, makna haja tulak tu. ada banyak lagi lah ikhna, lepas tu bujarimi al-al-khatib boleh pakai letters punya tu, apa ni ada yang uh, Umar haji ala mazik al syafi'i tidak-tidak tu Yang orang banyak pakai sekarang Kemudian, kemudian yang paling latest Yang masih hidup lagi Dia punya ulama' dan sekarang Muhammad Zuhairi Bukan Wahbah Zuhairi eh. Wahbah Zuhairi tu lagi tu adik, Abang dia kot Abang tu ada adik saya Lepas ada Wahbah Zuhairi Dengan Muhammad Zuhairi Dia ada sekarang lima kitab Al-Mu'tamat Fi Fiqh Shafi' Al-Mu'tamat Al-Mu'tamat Al-Mu'tamat Al-Mu'tamat Shafi' Lima ciri tebal juga Itu masih hidup lagi Dia jadi apa, muda dekat Area Arab sana dekat Ijaz sana B.A.I ke mana? B.A.I pun saya tak, saya tak ingat, ingat Ok, tapi semua tu tak larilah daripada Nawawi Raufi'i, Ibn Hajar dengan Iman Ramli Dan selepas Ibn Hajar dengan Iman Ramli ni pun Boleh kalau tak ada Ibn Hajar dengan Iman Ramli ni Tak ada kau di situ ataupun berat ni Yang ke, ketiga boleh rujuk kepada Zakari Al-Bari Ibn Zakaransari Al ni, guru kepada Ibn Hajar Datami dengan Iman Ramli Iaitu nombor tiga Guru dia nombor tiga kalau juga, kalau nak pilih yang keempat, boleh rujuk kepada Khatib Syarbi Imam Khatib Syarbi, sesama dengan Imam Amri, dia punya kitab Mughni Muhtaj Itu yang keempat boleh dipakai Dan yang kelima boleh tengok kepada kitab Imam Mahali Kan Zurr Al-Ibin, Al-Al-Min Haji Tawar Al-Ibin Al-Khasyah dia juga, Khasyah dia panggil Khasyah Kul Wa Umairah Jadi, kitab yang paling banyak dalam fiqah ni, ibu kita Masak Syarbi ni ni yang mana yang boleh pakai tak boleh pakai dan itu saya dah sebut dah jadi memang tak terangkat ah <laughs> Ada yang ingat satu juga lah? Satu ya disebut Satu mukhtas ha Satu mukhtas ha fasil Satu pun ingat bagi banyak sangat kan bagi banyak sangat satu dah ingat Pasir. ha ni hayatul muhtaj ha orang dia macam ni kalau imam punya hajar dengan orang ni lama syam kurdi Yaman, ijaz Malaysia-Dunaysia banyak, more tu Imam Nurul Hajar yang kami Tufah dia punya rujukan Tapi kalau orang Mesir, dia rujuk kepada Imam Ramli Nihayat banyak Dan juga khatib besar dia bini, Tapi dua-dua, ulama kata kalau dia khilaf antara Imam Nurul Hajar dengan Imam Ramli, khilaf macam mana? Ambil tanpa mentarjah Dua-dua boleh pakai Ambil tanpa mentarjah Macam tadi, kalau Imam Nawawi dengan Murafi, kalau khilaf, kita bertamakan Imam Nawawi tapi kalau Ibn Hajar dengan Imam Ramli, kalau khilaf Kita ambil salah satu tanpa mentarjah antara sama lain Sama nilai dia, sama ni boleh, ni boleh Dan ada satu alamak Yaman, dia garang satu kitab Khilaf dia antara Imam, uh, imam Ibn Hajar, Haitharmi Haithar, dengan Imam Ramli Al-ismit, fil khilaf, Haitharmi dengan Imam Ramli Khusus, di khilaf dia Asyad Ibn Hajar, tak ada kerja, kenapa nak buat ni? tak ada banyak ni. Oh, buat, pintu, orang ada peluang, kan. Oh, akhilah buat dia pula. Bang Muhammad tu punlah. Mazhab Syafi'i paling sahih dalam negeri Melayu. Ha, okeylah. Lama-lama <laughs> tu nak, nak nak preserve ilmu dia dengan akan kitab. Kenapa dia orang mengarang kitab? Dia nak preserve ilmu dia. Ini kita mengarang atau menulis sini lain. Sama macam kita type dekat Word kan dekat HP dia lain. Cakap-cakap nanti lupa. Kalau kita type tu dia kekal lagi satu salah-salah kan? eh memang macam Kalau betul-betul Bagi tu, lebih perkembangan ulama dan kita masa ni pun dah beropat lah Sekarang tu cukup kan, minggu depan kita start belajar mereka Start apa kita nak belajar, ada cadangan? Semua ni yang kata, dia kan saya cakap Matan, Syarah, Asia Matan ni contohnya macam Matan Abishijar, Matan Seperti Tun Najah, yang lengkas Rukun Semayang ada 13, yang pertama sekian-sekian Rukun itu ada 6, sekian-sekian Perkara yang batalkan Semayang ada sekian-sekian, itu je Dia tak bahas masalah-masalah kalau Imam terkentut waktu ni, lepas tu cuba apa nak buat Kalau makmum dia macam ni-macam ni, terlupa baju bismillah ataupun pada rakan-rakan tu teringat waktu dah bersama-sama apa nak buat Kalau ajak lagi makmum tu masbuk, dia bangun, tiba-tiba ada orang belakang datang nak tepuk macam mana Haa dia tak bahas, dia tak matang tu Dia beritahu tu yang matang yang Ulamak-ulamak Yaman, dia tekankan sekurang-kurangnya matan kenapa itu aja. kau tahu syarah macam-macam, matan kau fail memang fail lah. matan kenapa? nafal, waktu syarah pada matan itu kau tahu, dan juga asyah maknanya pendapat-pendapat lain dalam masalah itu pun dibahas juga macam-macam, nah, ada cadangan? ada cadangan? Saya kat sana belajar kitab fikah Syafia kelas 1 mula-mula masuk Dia bagi Mabadiul Awaliyah Mabadiul Fikir Tak ada brand ni, cahayam jenis Kelama-lama mesej buat lah Mengenalan fikah tu apa Masuk tahun kedua Baru dia belajar, baru kita belajar makan apu syijah Itu pun dua tahun buat Kalau yang kelas 3 dalam 4 saya buat tak kasus tahun tau satu, Masuk kelas 5 dah baru masuk 1 tahun main Cepun 2 jirin 2 jirin terakhir Tersenam Lepas tu telah berjaya Saya baca apa-apa tu Mie, masyab, Syab, Lepas tu saya buat sendiri pun je lah Tak belajar pun muazzab minhaz Kalau nak tak kasus Baca minhaz tu Termas minhaj lah Biaman mana? Lah. Orang banyak biaman buat tak kasus Baca kitab minhaj. Fikir berkat habis kitab ni lah. Memang kalau tak kata minhaj tu Bukan ulamak syabi Ha Ta khusus tu, tu mempelajar secara khusus. Belajar men lebih mendalam secara khusus tentang sesuatu mazhab atau sesuatu bidang dia panggil takhusus. Macam Buat gini apa PhD, master, PhD. Baik kau tahu. Mestilah kau boleh PhD kan. Entah macam tu. Dalam agama dia tak panggil master PhD, kita style lelaki ni terlebih takhasus. Dia ni, dia nak jadi fokahak misalnya Aku nak jadi fokah, aku nak pilih lah Aku banyak-banyak bab ni aku nak Takhasus dalam feka, syafi'i Dia belajar lah tentang pen Saya cakap tadi tu, itu lebih kurang Kau dah dapat lah sebagai ilmu daripada takhasus tu Di sekolah tak ajar Macam ni, cari sendiri Ataupun pergi takhasus Ataupun nak jadi aku tak suka ni Banyak sangat hilang, pening kembali tu Aku suka jadi, nak jadi mufasirin Tak perlu buat ha, Takhasus atau aku nak jadi muhadisin lah Aku nak ikut dijalankan Ibu hajar sekarang ni Imam Bukhari sebenarnya. Buat tak kasa dalam hadis Atau aku nak jadi Bantai semua habis ni ha, Masuk tak kasa dalam surudin Belajar mata syarif secara dia Ibu jidal Ibu macam mana nak berdebat Imam syarif ni dia punya semua berdupat dia Orang-orang baca Kalah semua orang dia Ayolah, Dia berdupat Sampai Imam Syafiq ni Tak mereka yang akan pening ni Ulama' sebagai ulama' dia tak suka ni ilmu ilmu kalam ni Ilmu kalam ni kita berdebat-berdebat ni membawa kepada pergaduh, sesat sebagainya Jadi siapa ni, yang kata patuh haram belajar ilmu kalam ni Sampai lah setengah patuh pula haram belajar ilmu depat-depat, ilmu kalam ni kan Allah ada tangan, tak ada tangan, apa dalil kau ni kata tangan Ulama' kata, sudah cukup Apa yang Allah ada kerana ni, tu salah tanya banyak-banyak sahabat tak nak tanya Itu khalaf lah, salahnya eh, kita dah beritahu dahulu kan minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, Iman Syarih dia bagi satu risalah khas Membaking, um, kita perlu berdebat Dia bagi daril Quran hadis yang dia kata, siapa kata Allah tak pergi berdebat Dia orang kurang, Allah si berdebat dengan orang-orang masyarakat orang, orang, orang, orang, orang Faktur perlahan atau orang-orang kata, datangkan dengan orang-orang kata Allah Allah ni, Nabi sini ber, berbahasa dengan orang-orang kata, siapa kata berdebat tak boleh Jadi, ada lah poin-poin dia kat situ Jangan bila kata saya baca je part tu je, memang memang Asyari ni memang tak ada kalah ni lah. Apa kau cakap pun dia bantai jendul je Dia pun tak jelah punya, punya apa, punya, apa, apa? Dia ketua kan, orang-orang guna akal kan dia. dia tahu part, dia gunakan ke kemahiran tu untuk melegak ni yang benar Mana hebat kan Baca lah kitab rumah, nanti so dalam pandai besar lah macam kitab rumah Tu oh, punya point tu mem tahu lah sikit masyarakat itu semalam ni gitulah lain syafii kalau anak syafii baca ilmu nahawi menyawal muhammad baca muhammad taulah kenapa sebab tu saya belajar dia sofreka dulu waktu darah hadis sekali belajar kan yang ajar tu semua muhammad tu mazhab mazhab mazhab hanafi dia hanafi ni dia memang pantang sikit dia NT sikit dengan dengan syafii ni gerahlah kan <laughs> pasal puan, nak boy, tu anak boi apa anak boi ustaz tak kenang tak kenang budi belajar dengan imam besar apa tu buat baca sikit dan betul hebatlah tu orang awak suruh bagi lagi dia ada sebab jadi bila saya belajar dalam hadis ustaz Abu Bukhari semua jadi jalan kutub sitah ni Bukhari Muslim pun yang macam kita, dia kitab tu membahaskan ada dalam ayat hadis-hadis tentang segala dalil-dalil fiqh semua dalil-dalil fiqh juga lah. Dalil Dalil-dalil apa ni. Tauhik moda-zmoda Tapi, moto kalau moto sunan Macam sunan termizi, sunan Abu Daud, sunan Ibn Majah, sunan Ibn Nasa'i Itu pak, dia pun disusun hadis-hadis ikut fikah penyebab Haa, nasib tu dia perang besar Haa, ha. kata hadis ni, bila mabuh hari ni hadis kena dengan mazalan ni ok Mabuh hari ni ok fille tak kena kena ke siapa dia tadi hari ni ada si cover dia macam tu kita-kita bagi kita, kita ni hadis ni makna dia lain kita macam ceni kita punya ni kita ambil dia ada pusing dengan pusing, pusing, pusing ni sampai dia punya oh betul salah tapi jelas jelaslah 70% saya ni kata lah betul pusita tu Buhari Musten Dora Ulfemizi Nawajian Saidun kalau nak dicampurkan lebih kurang 40 ribu hadis ada contoh kalau campuran semua tu lebih kuat 70% dalil semua macam ni jadi bayangkanlah kalau seorang tu nak mengajar Kitab yang 70% dari syafiq Anak murid semua Arafi Nak meyakinkan anak murid dia bahawa kita betul ni Paling-paling orang kata, paling paling basic orang kata Ustaz, kenapa kita punya mazhab macam Tak kena je dengan hadis ni 70% semua dari syafiq maliki je Kita punya mazhab ni lemah ke? Lah. Ya takdee dia kata, kamu jangan sangka eh, mazal kita rumah eh Walaupun tengok hadis semua tak kenangan kita Kita ada kita kita sendiri, lebih suai lagi kot Ni banyak ambil ni benda Apa ni, Musanab ibn Abu Ghraza Musanab ibn Abu Shaibah Ini mazal Hanafi ni uh, Rujukan lah, dan dia-dia Imam Tahawi ni, dia Dia ada satu kitab dari syarah Dia buah semua dari Dia buah satu pukul, letak semua dari Dalil Hanafi dalam tu Syarah, maknanya asal Imam Tahawi Adalah rujukan di sini itu, itu saja nak cerita jelah hutang apa hutang wajib. Ha jadi kitab kita ha? kitab. kitab, ha? kita nak baca kitab boleh. Pasal hikmat dan jangan mana tu yang datang ni tasah aku kita tahu kan. Ha. Riyadus Solihin tu kitab hadis. Riyadus Solihin tu itu kitab hadis juga kita pegang. Hadis, Hanya mantan hadis saja, Dan hadis dia pun Bukan hanya sekadar perkata. Bila dia kena hadis tu Selain daripada peka Dia macam-macam Jadi katakan kitab Fatahil pun boleh juga Boleh sahaja kan? Kitab kuning tu Apa tu kitab kuning? Kitab kuning tu sebab kita dia Color kuning <laughs> Semalam saya tunjuk Kitab kuning tu kita memanglah ke mana kitab warna pening? Ulama-ulama Indonesia ni dia cop kitab ni dia pakai kertas murah sikit kertas tu warna pening hampir semua kitab-kitab yang dicop, dicetak di Indonesia lah terutamanya jauh betul pun ada, di, di Beirut, di Penang untuk kos murah satu dia pakai kertas yang warna pening warna kuning, dia macam kertas saya tunjuk kan, ada satu kitab tu yang kecil tu, yang pada hargan dia warna kuning tu dia warna kitab dan juga dia orang setengah lama kata dia lebih bagus untuk mata kita daripada kitab putih Ini yang putih ni kita, mata kita lebih cepat rosak kita dah selalu menatap dibandingkan yang kita menatap kitab yang dicetak dengan kertas warna kuning agak murah dah lah, murah, bersih dah lah kan untuk Asal asalnya kita guneng, ya kerana semua orang puneng, jadi dia mau panggil kita guneng. Ada lagi nama lain kita gondol tapi kita gundul. Kenapa kita gondol? Tak ada harta. Tak ada harta ni dipanggil gundul lah. Ibu Malaysia ni dia kata gundul, mana ini tak ada harta. Jadi pergi kita kuning anda pergi kita gondol Jadi semua kitab kita kita fikah kita apa pun kita agama yang dia kita tu semuanya dipanggil tak kita guneng, gondol gundul. Betul kalau kita gondol Salah ni, satu ni mengaji kita lagi macam apa? Jadi kita guneng dekat apa? Ah. Ha. Itulah bagi dengan apa terkenal ke apa? apa. apa? Tapi apa? Oh, nilah sosial, siar-siar, siqi dengan warahin semua tu. Hah? Faham? Ya, tulah ni pahamlah. Tapi Jawi pakai Indonesia kan. Mari kita -kitab, ha? kitab, kitab Jawi. Ha. Kisah Jawi. Ini ah, ada satu cadangan kita belajar bahasa Melayu tapi bahasa Melayu yang ditulis dengan tulisan Jawi. Okay. macam? Lah. cadangan ni kita saya memang saya cakap 15 dekatlah. Ya fisukan. Tak apa tu. Ya, ada extra Macam. Ada yang boleh baca, masih tak boleh baca Jawi ke macam ah, ya. tak sama kat depan kat belakang sinatun sinatun aja sinatun najah safinatun najah Safi ah itu kitab yang dipakai satu madrasah di pesantren lain pakai itu kebanyakan orang start sinatun najah kebanyakan kelas satu akan pakai safinatun najah tapi bohong dah sepuluh 10 kan? dah sampai masuk hari 67 lah wali-wali semua ni kan tak mainlah safinatun aja kita mahu min hajj Kita mahu hajj Kita mahu hajjlah Okey Memang betul? Memang mana-mana memang pun akan <tuk> kita belajar Tapi bukan apa Kadang-kadang kita -kadang, berjaya Kita belajar Tapi jadi lagi Ustaz tulis dengan syaraf dia pagi dah sampai tinggal langit pun Cuma tahun matan saja Saya yang bersanad Yang saya belajar Maka ibu bina Abi syuja Yang saya ajar budak-budak fiz -budak, itu pun kita juga juga Bersama-sama saya belajar tu Saya bersanad dalamnya Bukan berarti saya kalau saya ajar sahabat Tuan Najah tu Mereka saya tak ada sanat Boleh saya pergi jumpa satu ulama Apabila saya boleh sikit Saya ambil sanat bintang. Tidak boleh tu Matan Itu namanya kitab matan Abu Sujah Apatul sahabat Tuan Najah Dan juga ada yang Apa lagi Hukor Datuk Lain Ada lagi Matan Zubat Ada lagi oh Matan Zubat ni dalam bentuk syair, Baik-baik syair, Ada lagi Itu yang Matan tu Ada pun nak ayam Melayu juga ada satu kitab bagi saya dalam kalau tak saya ada satu kitab ni Fidhulman Haji ala mazhab syafi'i tu Imam Syed Ahmad Khim ni Ini ha, tiga jilid dalam bahasa Arab Tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kat 10-12 jilid tu Tapi kita tak ada lah sekali beli 12-10 Pertama beli satu jilid tu lah, buat awal nah, Itu bahasa Melayu Itu mungkin okay, moden. kenapa dia tu kitab moden. Bahasa-bahasa ni pun moden. Kita kalau belajar kitab kuno yang ni yang lama macam abu sejak apa bahasa dia bahasa penuh kalau dia dijemahkan bahasa Melayu pun, nanti bahasa dia agak susunan bahasa dia pun tak pelik sikit ah rakyat tu tu tu tu tu punya bahasa Melayu tu apa ambil Melayu tak? Kan? ni nah, macam tadi, abu-abu ustaz bahasa jawi ada tu syarat sadiqi ni, abu-abu syarat dia dekat abu perikad syafi'i dalam bahasa jawi Jawi gagak lah, ya. Jawi. Siapa tak pernah baca buku Jawi? Tak Jawi ya. Eh? Tak payu tapi baca Jawi, bahasa Arab. Siapa tak pernah baca Oh, semua ni. Kau orang? Wah, semua tak pernah bayar tu. Ada lagi cadangan ni. Cadangan untuk kita beli kitab Syafi'i yang pun. Saya ada cadangan pula fikih mazhab Syafi'i nama Syafi'i tu. Lah, Ha sebab ha. ha. dia ada dia ada Arab, dia ada Melayu. dia ha. dia yang dengarlah saya. dia memang kita basic pun. Ada lagi nak suggest kita buka raise saya al-Bustan ni yang kita sukalah kita ni. Aku boleh nak pun kan? ha. nak baca minha tolonglah. Ha suggest. Suggest. Tak ada yang pernah belajar Ikhasafia? Cara mental Khatam lah Siapa nak Belajar, Belajar Ataupun paling tak pun sampai Bab ibadah lah Bab semayang Bab puasa Dekat Haji Ada? Khatam satu kitab Kakak Buat pengajian di sekolah ke Di sekolah agama ke Di pondok ke Di universiti ke Atau mungkin yang dulu Atau si, pernah sekolah agama ke Atau pernah Belajar pondok ke Madrasah ke Apa Syah? Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Syekh Pernah belajar kitab siapa ni? Lengkap Kitab kita, kita, Fekah siapa kita, ni? Pak Ubudiah saya cakap ya. ni? Ha? Kalau ya. bingang ada pengajian macam tu je tak? <coughs> ada tak? Pernah pelajar? Tak pernah ha? Maksudnya orang datang ni nak belajar nak start kan, ni? So macam mana? Apa tu? Pekan okay, majlis haji okay. okay, macam macam ok? Dia banyak jilid tu Kalau Arab dia Pekan macam ni 3 jilid Siapa nak beli Arab ni Belilah Seratus tenang Saya beli formal Memang dia orang naik, pak ni Bab ni saya juga okay. Dia memang pukul so habis Dia tu kitab ha? Dia beli berut Yang ini buat beli banyaknya Kebanyakan penular kitab ni Berut, Mesir Riyad lah Tak sorry Tapi yang lihat ni jangan lah Yang dia uji setakan Jadi macam macam tu Berut pun dia pun dah masuk tu ia boleh je kita boleh check bagi yang tu satu. Dan kalau tu terjemah rasa Melayu dia warna hijau sahaja lah Boleh kan? Dia buat kecik-keci Terlalu banyak lah korang Satu jirit, dua jirit tiga jirit empat Kita boleh dulu jirit pertama, betul jirit bajar jiri, Dah habis Datang, boleh jirit jirit dua kan Tentang lah, satu tak Lampak macam tu lagi contoh. Ha, Ada? Contoh? Haa, ni contoh dia Al-fiqhu al-manhaji ala mazhab al-imam asyaf ini Kitab mazhab syafi'i Mengkoraikan bab seci dan semayang Pustaka salam jilin satu Pengarah Dr. Mustafa Al-Qin Tiga orang Dr. Mustafa Al-Boha dan Ali Asyaf Fajid Ini dia, boleh didalabati Di mana-mana kedai-kedai buku agama insyaAllah Harga dia berapa? Pelakangnya, oh mahal RM10, dah lah kan? Tak boleh kurang ada lebih, kan? kalau dah chop Harga dia jadi kalau ada di kita itu buat lampaunya relatif lebih sih. Kita mampu di dalam ni ada, ada semua sekali ada lapan jilid lah. Eh? Oh lapan jilid. Ini jilid pertama. bab bersuci dan bab solat saja. bab memang bab paling famous lah yang ini di pas pun itu paling pas pak yang ini nak kata modal apa lama ni? Tahu? Boleh Macam? Beli sini ikut. Boleh beli sini? Boleh start Ok Sebab ni di ni Di atas dan dia pun memang betul lah Dan dalam ni dia ada satu lagi yang bagus kita ni Dia basic tapi dia ada ambil sikit Konsep ia kudin. Dia bagi hikmah-hikmah membelajari, membelajari ukur masalah apa ni mak wudu ditambah sikit macam ambil sikit tasauk kita ambil dekat ini boleh rujuk pada sendiri siapa nama azhar apa namanya saya semua kita Buku agama tanya a yang tahu banyak banyak kira buku saja senang je ha boleh insyaallah 200 ringgit Allah gandakan 700 1000 insyaallah satu ringgit satu dirhap nak dibelanjakan ajaran Allah Alak-alak-alak kan 700 ribu 22 Tak apa-apa tu kali ni. Ya Allah Aku niat ni Allah bagilah pala kan Boleh handphone samsung Projekter sepuluh sengal tak lah Boleh apa? Boleh USB Macam-macam boleh buat kan? Ok Yang fikir hari tadi ada semalam ada satu muda Tuju saya cakap tu ni tak kecil kan? Cool nampak dia miring ni. Tak kita tohh kita nak baca sebenarnya kan? dia, dia, dia dia tanya saya kita tak ni kita okey tak? Leokelah. Saya check Saya cek-cek-cek dulu cek. hari cek, ya. sebab dia tanya kita ni okey tak okey. Saya cek-cek nampak okey. Saya lupa pula dia kalau pada kita ni okey gak. Sebab nampak <tuh> macam okey kita tu. kita nampak lagi ke mana? Namba lupa dah dia. Kita buat eh jahi insya Allah. Okay, soalan. Ah, zaman zaman zaman ini tak banyak sebut saya Imam. Imam Hambali dia ni murid Imam Syafi'i. Dia belajar Fekah daripada Imam Syafi'i. Dia lahir tak pernah saya tak ingat hari ni namanya dia dia meninggal, dia tu lebih daripada macam 100, 60 something atau 70 something, kemudian dia meninggal 200 berapa boleh check kan memang aman dah bila, oh. dia muda lagi lah macam ni kemudian dia ni asal dia dia ni, ni muhadisin dia kia amirul mu'minin fil hadis zaman tu lah ha? apa kata ra'isul muhadisin apalagi lagi imamul muhadisin memang dia tau lah sejuta hadis kot dia afal kot musnahan ahmad tu dia paling tebal lah kitab hadis kala bukhari kala semua lah. dan dia ni guru imam bukhari juga bukhari pun belajar hadis bila dia memang imam ahmad ni orang dengar nama ahmad muhadisin begitu lah Kemudian dia belajar Fekah dengan Imam Syafiq Dia dengan Imam Satuari Dia dengan Imam Isak bin Rahwaih eh, Imam juga Yang biasa lah ambil hadith dia boleh sepiang Uyainah Guru Imam Syafiq ingat tu Dia ni Imam Hadithin ni kat zaman tu Satuari Imam Ahmad bawa sepiangnya pergi menghadir ke tempat lain Jadi Imam Isak bin Rahwaih eh, Muhadithin kata Eh nak ke mana ni? Aku nak bawa ke tempat lain Eh Jadi Imam sepiang Uyainah pun tengah paca hadith Tak lepas kita je kira ini aku nak buat apa yang spesial kan Kau lepas Imam Sufiya Maenah punya hadis tak pun Kau boleh repeat Boleh dengan anak-anak boleh dia Walaupun anak kau nanti ya, Kurang sikit kan Tapi ini pemuda. kalau kau lepas dia pengajian Sampai kiamat pun kau takkan lepas lah Lain-lain yang lain kan? Dia bawa pergi majlis macam ni Imam Ishak Berawai pun duduk Dengar Imam punya majlis Dia kata lepas tu kita Aku tak nak jumpa lah dalam dunia ni, atas bumi ni, di bawah langit ni Orang yang paling faqih dengan Quran dan hadis Selain daripada pemuda ni Orang yang paling faham Quran hadis Dengan siapa ni, kalau dia Sampai Imam Ahmad masih cakap macam Imam Ishaq paling cakap macam tu, tu. Anak murid lah Cuma Imam Ahmad ni banyak, cerita, banyak cerita, kan? Orang apa ni Ulama-ulama kata dia Jumur sikit ulama yang ni tak bagi dah cakap cerita benda ni sebenarnya Sebab kita tak boleh adab dengan lah, Muhammad Tapi kita uh, nyukil katalah Macam Imam Zahabi, Imam kata Imam apa ni Imam Haidi, seorang tu kata Imam Haidi ni boleh dicapai Bila dia kata macam tu ikut macam tu, macam tu ikut Dia cakap macam mana Dia cakap dengan Muhammad Syafi, dia kata Imam Ahmad ni tak wah, tak fahkis sangat dah, lah dia ni, Tak fakih sangat tu jangan, dengar jangan macam kita Zaman dia nak dibandingkan pada ulama pada zaman tu lah kan Dia kurang fahkis sikit dari imam isiakan kita, kawan-kawan dia tu Kau tak tahu dia ni siapa kan right? Ima Ahmad dah siap lah Tapi, banyak lah ni, imam-imam ni imam. Bicara apa-apa hari kau kata, dia tak buat apa Dibandingkan dengan yang part, yang part tadi, yang tiga tadi Ima Ahmad ni, wah Dia more to more addicine Dia apa-apa asyik, dia tak pakai usul-usul mereka kan Dia kias-kias macam tu, dia tak tahu Dia ni setahil perkara-perkara ni, dia kena pakai kias Dia kena tahu ilmu kias, ilmu usul Muhammad ada, dia belajar lebih kuat sikit dengan masyarakat Dia akan pakai kalau betul-betul dah tak jumpa dalam hadis Tak jumpa langsung, baru dia akan pakai kalau masyarakat ini atau memakai kias Selagi ada hadis, walaupun do'er, dia tetap buat hukum dalam mazhab dia Imam salah satu-satu salah satu, satu, satu, satu, imam wistahid mazhab Yang menggunakan hadis do'er untuk buat hukum dalam mazhab dia Imam balik, Imam Muhammad Imam Syafi'i tak pakai Imam Syafi, kita pada Syafi'i hadis 2M kita tak pakai dalam Tak pakai dalam buat hukum namalah Kita akan pergi pada Ijmaq dan Qiyas Hadis kita pakai untuk hukum serai saja Kalau hadis Aziz 2M untuk madahlahnya tak boleh Tapi untuk buat hukum tak boleh Dia tak pakai Imam Malik pun tak pakai Apalagi Imam Bonifah lagi buat hati-hati Siap pakai ha, pendapat dia kan tapi malam-malam doa F pun tak ber, pakai juga untuk jadikan hukum. Tapi jangan terlalu doa E lah. Di doa ni banyak ada 80 siapa? Ini nanti Pak Ustaz lali. Doa ni kata 80 ringgit. Paling buat doa F, hmm. paling doa E. Ada yang mendekati maotok lah, apa tu palsu. Nah tak kalau pernah. Ipin doa F pun dia pakai pun doa F yang tak apa, -apa tuh siapa lah? Doa F tapi tak apa, -apa tuh. Dia pakai untuk dalam zaman itu malam-malam. Tapi orang tak apa-apa ini sangat dengan masalah dia dan pada sekarang pun sikit jelah. Di situlah imam minta kami ambil peluang, memang semula masa Ambali dan men- men- men- men- Mungkin betul men- men- tapi saya tak mengalami men- men- Ambali, men- men- men- boleh nak buka men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- men- sebab di situ pun dia akan begitu berkhilaf-khilafkan ulama Jadi ni imam, imam Besar lah Dia memang cerita-cerita level-level Imam level level Nawi lah Imam Ibn Hudamah Al-Bukaddisi Dia buat mazhab al Dia lah yang terjejkan semua bawa-bawa Imam Ahmad Semua mazhab al Setakat cukup Dan imam pula imam kamiah, imam mazhab salafi ni banyak Ke arah mazhab Al-Mari Dia asal semua dia ubah, -ubah sikit sebab tu tak ada tu. Itu apa yang tangan atas ni eh? tak ada tu. Dalam badan ada beberapa 13 ke beberapa dak istilah ni. Eh? Macamlah buku zaman Islam zaman radio. Begitu ada antara fatwa-fatwa mazhab Wahabi ni yang tak ada dalam mazhab. Malah dalam mazhab Maliki sendiri pun ada. Yang dia orang claim kata ni mazhab Maliki kan, mazhab salah. Ha, dia juga dia punya apa, Kang -kang kaki kan kaki ha. dah. Kan kan kaki tu pun Allah Allah. Saya tetap cakati mai aku kan. <coughs> Nabi suka lapar makan sa bukan Nabi suka kangkang. Antara lapar ni dengan kangkang pun tak boleh nak beza. Cuba bayangkan dua orang berdiri kangkang di ruang di kangkang. Contohlah bayang. Tiga orang berdiri nak lapar ni pasal kangkang dia. Tak apa ni tengok-tengok lagi. Kita pun naklah kan? tak suka kan? dia kangkang oi. Kita kan Yang penting rapat Kaki ni bertempuran kaki ni Itulah rapat Bagi maksud dia Ada hadis selama hari Dia memang men Tunjuk soalan ha. Kita tengoklah Siapa yang syarah hadis ni Imam Muna Haji Haji Haji ni Dalam waktu 2 hari Benda syarah hadis tu Tengok apa dia syarah Imam Muna Haji Haji sekarang ni Siapa yang boleh Kasih-kasih lebih terik daripada dia tu Kita dengar Hai suam bang boleh dia guys dari meter boleh macam sekarang ni, ni? nama dia albani nah dia guys di meter yang buat apa lah dalamlah pasal apa dia memang macam sekarang ni pun dia kata tak boleh pakai to jadi naja kata itu membalalah saja. Nabi tegur, Nabi kata, kata rapatkan ganjaran. Jadi periwayat hadis, periwayat hadis tu kata aku lihat para-para sahabat merapat setelah disuruh oleh Nabi telah merapatkan sah-sah mereka sehingga bertemulah bahu-bahu dan kaki-kaki dan lutut mereka. Itu orang bukan bukan Nabi kata hendaklah kamu merapatkan kaki kamu lagi tak ada cat hadis macam itu. Nabi kata Nabi memerintahkan hadis mereka Nabi telah memerintahkan untuk merapatkan sahab sehingga aku lihat para-para sahabat merapatkan sahab-sahab mereka sehingga bertemulah kaki-kaki bahu -kaki wahu, -wahu dan tutup mereka Tak situ aja dah lampak lah Muhammad bukan kangkang kaki kangkang lain rapatkan sahab lain ada setengah apa dia nak rapat je masalah kan seorang sini Seorang sini, dia kalau rapat Letak dekat bahu ni, betul dapat bahu bang. Kaki ni kalau letak macam ni pun Kalau bahu dapat rapat lah Tapi kalau kau kangkang Bahu tak kena, dia duduk situ Duduk <coughs> situ, Dapat ke tak rapat? Bagaupun kaki bertemu ni Dia yang penting kaki bertemu, betul dia nak Kaki bertemu tu rapat lah tak kialah jika, jika nak bahu berjarak satu sepita ke apa Mending kaki mahu kena, kena sebelah ni kena sebelah kan Perpihak tak pakai, kan. Kita rapat saf ni rapat bahu ya, Kaki ni kat situ nanti dalam Mereka dapat setelah Hanafi dia satu kaki ni Satu sandal satu kasut dia letak Kelas siapa ni duduk Tak kata benda jadi lah fi kan, 8 empat empat, bahu, bawah Bukan kaki empat. Dia tak ada hal adalah kita mencari kejawahi bodie kan, tapi kaki kena. Tak empatlah. Kalau so, tiga orang macam tu, tak macam apa dah tiga orang kan. Tapi ni ni ada cara, empat ni tentang ganggang kaki, dan tidak suka ganggang kaki, lalu semua bertar kan. Sah. So, Ibn Hajar dia kata ulama sepakatlah ini berbalarah, maknanya berbalarah ni maknanya memberi penekanan kepada untuk dan sah so, untuk ganggang. Alhamdulillah, dia penting kena Tapi misalnya dia di Ketika kita menyama dengan bahu Itu betul Tanpa mengangkang kaki Kena sikit tak apalah Jangan kangkang pula Buk, kan, Beri daripada Allah kangkang eh? Macam kista pula apa? Allah. Allah Allah Apa tadi? Tak, boleh? Ada lagi soalan? Pak Sengal lah macam tak. Jadi tu tak tak sendiri pun. Pasal ni Okey, tak boleh. Kalau saya menjenis senang je Saya ambil semua kau jadikan satu. Nak beli sendiri boleh Nak tu. Kau nak beli pun boleh, nak potstick pun boleh, tak nak beli pun boleh, nak kongsi dengan semua Tak boleh. No, boleh. Tak wajib, tak senang, tak makro, tak apa. Boleh? Haa Ok hmm. Ada kawan di sini Ini dah jadi kawan lah ni Kau kan main friend je Tapi tak kawan Dalam interview kau kan main friend lagi Bila jumpa tak kenal Haa ini munafik eh Rupa punya Eh kau friend aku punya dah Boleh lah mungkin kirim ke Kat kawan, -kawan ke Atau macam mana siapa nama? Abdullah saya berikan minta siapa? itu saya berikan saya ada kawan saya ada kedai kat siapa lain siapa lagi siapa nak saya bolehkan? tolong bolehkan dua satu dua puluh duit dia sepuluh dua puluh duit siapa nak sa saya bolehkan nak eh, beri lah tu je senang lah harga dua puluh dua ada kurang? Ah, ha, Kak Bangi BKNS Ada bagian nama? Pongkelat BKNS Bangi, kedai nama? Pustaka Sahabat Bagaimana? Syabat Kedai buku pula masih ada banyak. Kan? Ah ha, itu ada discount 8% Saya beli 22 Kupah, minyak, teh 22 ringgit setiap Haa, tengok Ok Ok, satu orang 50 cent Satu tak daya Boleh kan? saya Boleh kan? Kenapa sini? Macam mana? Cari dulu tak jumpa Siapa? Cari dulu tak jumpa Contact kan? Eh? Start Boleh start Ataupun FB ke apa ke? Okay Kita punya Ambil sub Ambil sub nak Kali ni dia nak beli sini kira. Okay dah eh Siapa nak beli-beli Tak nak beli Nak kongsi pun Mungkin tak ada masalah Ataupun Awak saya tengah nak tanya lagi. Mana yang sesuai? Ha oh, itu saya terfikir juga tu. Jadi saya fikir 70 orang saya nak beli kalau 110 RM1, ringgit 700. 700 yang kalau Saya check dulu pastikan kita apa kita nak pakai. Harga satu kitab tu berapa? Saya akan saya akan apa? Post Apa nama dia? Post ke? Eh? So, saya ke bahasa Post, itu. post di, di Di wall timeline Macam stila Kening Di wall saya Di timeline saya Kening betul? Ha? Semua boleh? Dua boleh Post kat timeline dia keluar dekat, dekat Dekat wall juga Jadi kalau privacy di Setting tu dia ubah Ya ke? Nanti saya check Saya scan ke Apa gambar tu Ini kita, kita akan belajar Habis dia scan-scan Boleh dapatkan scan-scan batu cerelah nama dia gila lah boleh boleh lah maknanya kita berjumpa esprit career ni ya depan ada start lah boleh pula sedikit start nanti boleh agak lah agak-agak eh saya agak, -agak, eh. agak, -agak budget dulu kalau lebih saya tambah tak cukup duit saya tambah lah kalau murah lagi lebih di sekarang ni saya berangan boleh ah gini ni okey katakanlah jangan kita tu harga diminggir katakan mungkin Berkini mi lah ya. Takut kita tu mungkin 4 ringgit kan Jadi yang berkini 5 ringgit Beri balik 5 ringgit tadi Pulangan Ok Sekarang okay. Boleh Ini ok dah eh? Ada soalan masa kita Mereka pun Tunggu start kitab kan? uh, Tak ada lah Cukup lah ni Panjang lah sekolah dah faham Oh Harul ah, aku faham Apakah tu syafi'i betul tuan syar'i Masjab tu Kenapa kita kena ikut Masjab Itu yang saya nak Tidak saya Tuan-tuan ni faham Apakah tu masjab Kenapa kena ikut Masjab Sebab bukan yang tak ada sebab Perjalanan sejarah tu dah sentik lah Yang tak setuju tu, semua so dia belajar syarah lah Bukan kita nak ikut apa, -apa ke kan? Okey. Cikgu eh, saya soalan. saya ada soalan Wallahuallahuallahu'ala Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala Apa yang kurang, yang tak baik tu Semua daripada kelemahan saya lah Saya apa yang mampu saja yang saya sampaikan lah Saya berikan anak-anak Untuk ustaz apa Apa yang saya belajar, saya tahu ilmu semua yang Allah bagi tu Saya akan dan tuan-tuan bagi topik, Ama sampai apa-apa orang -apa lain Yang datang lambat dia, boleh sampaikan dia, tak terah Dan membeli orang setiap kemaran darah ha, Saya tak kisah Satu-satunya dua tinggi lagi bertemu kan, tinggal seorang tentang ha. saya ajar seorang ada beza, ajar seorang, bingung ajar 70 orang Kerana ada dua di luar, tu lagi best, tu ada orang so, kita tahu, kita takkan ni, go focus Ajar tu 70, dia betul sikit Takut ni tak faham, ni faham, ni pening, ni salah faham Okay. kerana saya juga tu ustaz juga bentuk tu ustaz juga bentuk kenapa saya juga kalau so, so, ada dua tiga orang member saya pergi ni di, dia baca suam eh datang saya dia nak baca ramai dia baca jadi ataupun yang ni ada juga dia nak baca suam saya free isna, khamis free malam je pagi ke saya minum ke sini cuma malam Isnin, malam air senar malam dengan air malam, semalam eh, so, saya boleh lihat selain itu pagi free setakat je lah nak kala kisah-kisah Ustaz, saya nak tak khasus uh, Lampau, setelah pun habis Dia, yeah. atau sulfit, jual yeah. Boleh, salah selagi Saya tak sibuk lah ada, contact ada yeah. Alah, nak One by one Ustaz, 4 mata Face to face, tak daya Perempuan <laughs> nak kawin dulu Jangan lah, ok Semoga beli, apa nak buat ni?